الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذللا ومن يذلل فلا هاتيلا Shudu al la ilahi lillah wakthuh la sharikalah. Wa shudu an Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajamain. Ama ba'd. Kawan Muslimin dan Muslimat, Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur Kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan sekian banyak rahmat dan nikmat dan karena banyaknya rahmat dan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita sehingga kita tidak bisa menghitungnya dan diantara nikmat yang perlu kami sampaikan kepada hadirin para hadirat untuk pagi hari ini yaitu nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita yaitu wanita yang salihah Kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-Nya laki-laki menyenangi wanita demikian juga wanita senang pula apabila disenangi oleh kaum pria oleh kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengingatkan kepada kita semuanya Satu hadis Yang merupakan ini Kebahagiaan untuk kita kaum muslimin wal muslimat Apa kata beliau Beliau salallahu alaihi salam bersabda Ad dunia mata Dunia itu adalah kesenangan Wa khairu mata'iha Wa khairu mata'i dunia Dalam satu riwayat Wa khairu mata'iha وَخَيْرُ مَتَعِ الدُّنْيَا الْمَرْعَةِ الصَّالِخَةِ Maka paling indahnya dan paling nikmatnya dunia adalah wanita yang salihah. Jadi itu ibu-ibu wa khawat bersyukurlah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wanita yang muslimah dan mudah-mudahan menjadi wanita yang salihah. Sehingga betul-betul menyejukkan hati dari kaum ria itu sendiri. Dan baru difahami bahawasanya hati sini merupakan hati yang sahih yang diriakan ilmu muslim. Bahawa hanya Allah lah yang Maha Tahu, Maka hiburan untuk kaum ria adalah dengan wanita yang salih. Dikatakan di sini, al-mar'at salihah. Bukan wanita yang kaya dan juga bukan wanita yang lain tapi al-maratu salihah karena keindahan jiwa tidak tergantung dengan urusan dunia. Ki jiwa adalah ketenangan hati yang itu diperoleh oleh kaum muslimin yaitu dengan amal saleh. Maka nikmat dunia yang mana juga beliau bersabda dalam riwayat yang lain pula dibuat senang dengan wanita. Oleh kerana itu beliau yaitu menikah. Kemudian perlu Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah taala, hakikat kemuliaan manusia. Kita tahu bahwa semuanya pasti ingin dirinya mulia, ingin bahagia. Tidak satu pun manusia ingin dia sengsara. Namun kemuliaan ini banyak dirajanya atau dicarinya oleh manusia, dianggapnya dunia itu satu pokok untuk menjadi kenikmatan dunia nah itu adalah salah seandainya nikmat yang abad itu nikmat dunia, mestinya Allah Ta'ala tidak memberikan kekayaan kepada Fir'aun dan barat tentaranya, tetapi kekayaan itu diberikan kepada Nabi Musa AS, namun tidak sebaliknya, justru Nabi Musa AS dihadapkan, yaitu musuhnya Fir'aun, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberi nikmat kepada Nabi Musa Alaihissalam ini itu dengan dengan ilmu. Jadi kenikmatan abadi perlu difahami oleh bapa dan ibu, terutama kita sudah berkeluarga bagaimana diri kita menjadi orang yang soleh dan juga saleh. Dan nikmat yang abadi adalah nikmat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat di dunia sampai di akhiratnya. Kalau nikmat dunia hanya dirasakan oleh di dunia saja dan itu belum tentu manusia bisa merasakan semuanya Namun nikmat yang sifatnya Kebahagiaan kita dengan din Dengan tawfid dan beribadah Inilah nikmat yang kekal Nikmat kita di dunia Di alam parzaknya pula Bahkan nanti di akhiratnya. Sebab kemana Allah berfirman di dalam Yaitu surat Al-Hujurat Ayat nomor 13 Memang kami sampaikan dalam Kitab yang sangat kecil ini yaitu beberapa jahlil yang menjadi persatunya kita dengan Bapak dan Ibu dan tidak mungkin kita akan berselisih apabila kita dibacakan ayat Allah taala dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka Allah berfirman ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu Lalu Allah mengatakan inna akramakum indallahi yatqakum. Fahai manusia dipanggil manusia adalah jenis manusia, baik dia laki-laki maupun perempuan. Apa katanya Allah taala? Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian ada yang laki-laki dan ada yang perempuan dan kami ciptakan kalian itu dari bersuku-suku dan bangsa. Sawwa baqaabila, berbangsa dan bersuku. Nama apa? Katanya Allah Ta'ala Supaya kamu mengenal Mengenal kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala Menjadikan satu sama lain tidak sama Dan berapa jumlahnya manusia Tetapi Allah membedakan satu yang lain Dengan wataknya Dan juga besar kecilnya Dengan suaranya bahkan juga yang lainnya Dan ini menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala Dari sekian jumlah manusia yang Allah ciptakan Entah dia orang Arab kah? atau orang asing, orang Indonesia yang lainnya maka itu bukan tolak ukur kebahagiaan kita. Karena tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Namun Allah mengatakan inna akramakum indallahi. Sesungguhnya paling mulianya kamu di sisi Allah. Kenapa kita harus di sisi Allah? Karena kita akan kembali kepada Allah taala. Wa yailaina terjauh kepada Kamilah katanya Allah taala kalian akan dikembalikan. Maka Allah menilai keindahan hidup manusia ini atqakum yang balin takwa. Dan makna takwa, ikhwani wa akhwat, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah taala, makna takwa diambil dari kalimat waqaya kiwiqayatan, membentengi diri dari bahaya-bahaya yang sifatnya merusak kehidupan kita. Membentangi diri dengan melaksanakan perintah Allah taala. Yang wajib maupun senah. Membandingi diri dengan meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Baik yang haram maupun yang makruh, Maka ini makna takwa. Kalau kita sebagai seorang suami. Seorang istri faham dinul islam. Yang perintah kita laksanakan. Yang larangan kita jauhi. Maka itulah kebahagiaan yang abadi. Apa kata Allah Ta'ala? Inna Allah alimun khabir. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal maha waspada terhadap hambanya, jadi inilah bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala keutamaan manusia bukan tergantung dari sisi jasadnya dari hartanya dari kebangsaannya, kesukuannya namun tergantung dari atsqahkum ketakwaan kita kepada Allah makanya kita butuh ilmu karena takwa hanya diperoleh dengan ilmu karena takwa berupa perintah Berubah larangan. dari mana kita mau bertakwa kalau kita tidak menuntut ilmu Demikian juga ada hadis yang dinukatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innallaha la yanduru ila suwarikum Sesungguhnya Allah tidak melihat tubuhmu karena tubuh Allah yang menciptakan besar kecilnya, pendek dan juga tingginya tidak ada urusannya dengan penilaian. Karena Allah telah menciptakan demikian. Wa amwalukum dan juga Allah tidak melihat hartamu. Yang kaya lalu dimuliakan, yang miskin lalu dihina bukan. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah melihat kalian dari sisi hati. Bagaimana hati menjadi hati yang bertakwa, ikhlas beribadah, hanya karena Allah Taala. Wa amalikum dan Allah juga melihat amal kalian semuanya. Jadi Allah melihat kita amal hati, keikhlasan kita ibadah kepada Allah Taala sebagai bukti syahadat kita. Ashhadu an la ilaha illallah. Itu adalah syahadatnya hati bagaimana kita niat ikhlas murni karena Allah Ta'ala menjalankan ibadah kemudian dan itu adalah syahatat kita wa anna maka Allah akan melihat amal kita itu cocok dengan sunnah Rasulullah salallahu alaihi wa sallam tidak jika cocok itulah kebahagiaan karena maksud dalam ayat Atshqafum. dan jika Allah Ta'ala melihatkan manusia dari sisi takwa, berarti Allah menghina dan Allah akan menghukum bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat sejarahnya kaum kafir. Tidak ada satu orang yang kafir yang berakhir hidupnya dengan kenikmatan tidak, tetapi semuanya dihancurkan oleh Allah taala disebabkan karena mereka menolak risalah para utusan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu selanjutnya Ibnu Taimiyah rahimallahu taala memberikan penjelasan kepada kita Ulama yang makruf, ulama sunnah. So, sesungguhnya kemuliaan yang sebenarnya adalah mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita wajib mengikuti beliau? Qul ing kuntum tuthibunallaha fattabi'uni. Mengikuti beliau, mengikuti sunnahnya. Karena beliau bukan bicara menurut perasaan seperti kita. Dan bukan bicara karena hasil mimpi tidak tapi bicara beliau bersumber wahyu dan mustahil Allah memberitah hambanya kemudian memadaratkan dirinya mustahil Allah melarang hambanya lalu itu bermanfaat untuk hambanya maka yang dilarang oleh Allah Ta'ala pasti itu bahaya dan larangan Allah Ta'ala itu cocok dengan akal kita bayangkan kenapa kita tidak boleh mencuri karena barang kita dicuri tidak senang Ketika ada salah seorang sahabat pemuda dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nabi izinkan saya berbuat zina. Barangkali kita marah dengan adanya orang seperti itu. Tapi beliau memahami manusia kepada fitrahnya. Ditanya, punya kamu ibu? Iya. Bagaimana perasaanmu apabila ibumu dizina? Apa kata pemuda saya tidak senang apabila ibu saya dizinai. Apa kata dia? Maka orang lain tidak senang apabila ibunya dizinai. Begitu ditanya, Punyakah kamu saudari, Punyakah kamu bibi? Dan juga seterusnya. Jadi pada dasarnya, Semua larangan Allah Ta'ala, Baik di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah, Selalu itu cocok dengan akal kita. Cuma manusia itu punya hawa nafsu. Dari sinilah hawa nafsu itu perang dengan akal kita tapi kalau akal kita kita sumbang dengan ilmu tin ya. kita barengi, kita komando dengan iman maka hawa nafsu itu akan kalah tetapi apabila akal ini tidak kita isi dengan tin maka akan dikuasai oleh hawa nafsu naudzubillahi min dzalik karena Allah taala berfirman fa alhamaha fujuraha wa taqwah maka Allah mengilhamkan memasukkan dalam hati kita itu dua perkara yaitu Keinginan berbuat jahat. Watakwaha dan keinginan untuk bertakwa kepada Allah Ta'ala. Makanya setiap orang mau berbuat jahat. Ada fitrah yang ada dalam dirinya. Dan setiap orang berbuat jahat dia ingin sembunyi. Tidak diketahui oleh orang. Itu menunjukkan fitrahnya. Coba manusia karena kalah dengan hawa nafsunya. Sehingga kalah fitrah ini. Makanya Allah mengatakan. Kada afil haman zakah. Runtung orang yang membersihkan jiwanya. Dengan apa kita membersihkan jiwa? Kita membersihkan jiwa dengan ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu din. Ya nanti malah insyaAllah akan kita bahas. Keutamaan ilmu din dibandingkan dengan ilmu dunia ini. Agar kita menjadi orang yang kuat imannya. Dan menjadi orang yang bahagia. Ya nomor dua kita. yaitu berantas hawa nafsu yang ada dalam tubuh kita ini. Yaitu dengan amal solek. Seperti kita dalam keadaan sekarang menuntut ilmu. Tidak mungkin kita akan diwaswasi untuk berbacaan. Ya. Tetapi ketika orang itu lapang dia. Kosong dia dalam ilmu dinya, Kosong beramal. Dan dari situ kesempatan setan membujuk kita. Yuswi sufi suduri nas. Yang senantiasa membisiki dalam dada manusia. Minal jinnat iwan nas. Oleh kerana itu upayakan kita. Setiap detik, setiap saat selalu beribadah kepada Allah Subhanahu s.w.t Agar teman yang jahat yang ada di tubuh kita Tidak ada kesempatan untuk sifatnya menggoda diri kita Selanjutnya Dijelaskan pula Yaitu beberapa dalil bahwasanya kemuliaan wanita Juga tergantung dengan imannya Jadi kalau laki-laki beriman eh, kalau laki-laki itu mulia karena ketakwaannya demikian juga wanita mulia karena ketakwaannya lihat bapak dan ibu, kalau wanita itu sudah tidak ada teman dinnya teman imannya tidak ada, kita lihat begitu keadaannya di masyarakat menjadi fitnah dan pemfitnah tetapi kalau wanita ini diisi dengan ilmu din, maka ilmu itulah yang menjaga kehormatan wanita itu sendiri sebagaimana diwetkan oleh al-imam Bukhari rahimallah ta'ala di dalam kitab Sahihnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mulia memberi, memberitahukan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Tongkahul meratuliarba'in wanita itu dinikahi karena empat spat empat pilihan pertama ada orang yang menikahi wanita lima liha karena hartanya. Karena banyaknya harta dinikah, kalau sudah habis hartanya berarti hilang keindahan wanita. Karena dia menikah karena hartanya. Yang nomor dua wali kasabiah dan juga karena keturunannya atau kedudukannya. Berapa banyak wanita itu wanita dipilih karena kedudukannya dia. Yang nomor tiga wajamalia dan karena keindahannya. Yang nomor empat walit ini dan kanatinnya karena agamanya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia antara empat ini yang didahulukan adalah nomor empat. Apa kata beliau? Fazfarfida tetin taribat yagak maka pilihlah wanita yang kuat agamanya maka hidupmu akan bahagia akan beruntung. Dan ini bukan berarti kita tidak boleh memilih wanita yang akamnya bagus, kemudian memilih yaitu dari keluarga yang baik boleh, nah memilih dulu yaitu kebaikan dinnya karena din ini, ayyalluhawal akhwatnya menjaga diri kita terutama kita hidup pada zaman sekarang, dengan begitu banyak fitnah yang mana berita-berita dunia bisa ditangkap di rumah dengan alat yang modern yang cukup kecil dia bisa menampilkan semua kemaksiatan barat dan timur Maka hanya dengan ilmu din Yang memakari kita Yang membentengi kita untuk istiqamah di atas yang ah Kenapa Kaum laki-laki dia ketika menikah Dianjurkan untuk melihat wanita yang baik akamanya Karena wanita yang baik dia ibaratkan yaitu bibit yang baik Maka bibit yang baik akan tumbuh dia Tanaman yang baik pula Bukankah rupa anak Kembali kepada bapak dan ibu, maka tidak mustahil akhlak anak ini akan kembali kepada Bapak dan ibunya. Maka dipilihnya wanita yang salehah, dipilih pula kaum pria yang saleh. Ada kata rasulullah saw memberikan penjelasan kepada kita semuanya. Idahja aku mantardo nadi naku tidak disebutkan di sini. Idahja aku mantardo nadi naku kalau datang laki-laki yang kau ridai wahai bapak, bahai orang tua, dirayah kamanya, maka fatazawwajah, nikahkanlah dia, wa illa takun fitnatan wafasatan fil arun, kalau kamu tidak segera menikahkan, akan menjadi fitnah anakmu itu, begitu bimbingan di dalam Islam, makanya tidak ada manusia, kita yang kita saksikan di permukaan bumi ini, paling baiknya manusia, adalah wanita yang muslimah, adalah kaum laki-laki yang muslim, kalau laki laki yang sifatnya yang saleh dan wanita yang salihah. dan itu sudah terbukti. Lihat bagaimana orang kafir wanita kafir, dia ada bedanya dengan hewan. Sebagaimana Allah mensifati orang kafir itu seperti hewan. Walladina kafaru ya tamat taunah kama tak kulul anam wanaru maswalahu. Itu surat Muhammad. Enggak disebutkan sini. Maka orang kafir itu dia bersenang-senang dan makan Ibarkan hewan bila dia makan. Ya mana hewan tidak tahu itu halal dan haram? Maklum hewan tidak punya akal dia. Maka manusia yang punya akal disumbang dengan hawa nafsu. Kalau tidak diimami dengan ilmu din maka lebih jahat daripada hewan. Ya kerana itu kita perlu mengetahui di ilmu din dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita menjadi orang yang Muslim dan juga muslimah dan hendaknya kita memohon kepada Allah Taala tambahan ilmu, karena ilmu inilah yang memperbaiki diri kita, yang menjadi sejutnya kita hidup di permukaan dunia ini. Demikian juga satu contoh. Sejarah yang sangat mulia diriwaskan ulama Muslim, rahimah Taala, meriwayatkan khutbah dari Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau yang paling muda. Dia berkata, Hala binti Khwaylid yaitu saudara nya Khadijah radhiyallahu anha Jadi saudara perempuan Khadijah minta izin masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba beliau teringat kembali akan gaya hidupnya Khadijah radhiyallahu anha bayangkan beliau menikah dengan Khadijah Khadijah lebih tua berumur 40 tahun dia berumur 25 tahun janda lagi tapi ketika beliau ditinggal Ya itu meninggal dunia istrinya tidak ada yang paling banyak teringat kecuali dengan Fatija Subhanallah teringat kahannya teringat kelembutan Fatija Raja Lainah sampai cemburu Aisyah ini dan itulah ibu-ibu yang harus kita fahami umat ya. jadi kesenangan kita tidak tahu artinya laki-laki tapi begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh kita yang mempunyai kesamaan dia manusia kita manusia tetapi bagaimana dia terlalu terlinang linang dengan hidupnya Khadijah radhiyallahu anha badal yaitu yaitu istri yang paling tua dia ya mana umurnya lanjut dibandingkan dengan dia tapi terkesan kebaikan yang dikesan oleh dia adalah kebaikannya Khadijah radhiyallahu anha bukan karena kekayaan tapi karena baiknya jadi karena baiknya. Yaitu Khatija radiyallahu'ala. Dan juga bisa menghibur suaminya pada saat. Yaitu. Telat datangnya wahyu. Apa katanya? Khatija. Engkau tidak usah sedih. Bahwa Allah akan memberikan kemenangan dirimu. Bahwa engkau akan membantu orang-orang yang tidak mampu. Subhanallah. Di saat kesedihan beliau. Allah Ta'ala memberikan ilham kepada Khatija ini. Untuk bagaimana bisa menyejukkan hati. Beliau, inilah yang menjadi renungan atau kenangan beliau ketika yaitu istrinya meninggal dunia. Apa katanya, Wahyalla binti Khawilid. Ya, kemudian apa katanya, lantas rasa cemburuku timbul katanya Aisyah. Ya, maka aku katakan kepada beliau, apa yang membuatmu teringat kepada wanita kuras yang sudah nenek-nenek, mananya sudah lanjut usia dan sudah ompong ya, yang telah meninggal untuk selamanya ini apa jawab beliau? beliau tidak marah kan beliau tahu wanita punya sifat ada sesuatu yang nanti akan kita sebutnya jadi beliau tidak marah tidak dipukulnya Aisyah tahu sifatnya, ini orang punya ilmu apa dijawabnya dengan bagus bukankah Allah telah memberikan ganti yang lebih baik darinya maka beliau memberikan penjelasan kebaikan dari khatijah itu sendiri ini menunjukkan kenikmatan abadi untuk kaum beriab apabila mereka memiliki istri yang salihah, istri yang cantik, istri yang sifatnya yaitu yang sabir, yang bersabar dan juga yang lainnya. Kemudian juga kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Hatijah radhiyallahu anha, karena dia istri yang memiliki kelebihan, ya, memiliki kelebihan takwa dan taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memiliki kesabaran Walaupun dia janda Namun begitu indahnya orang Ketika hidup dibangun dengan iman Baik, selanjutnya kita bahas Wanita pada zaman jahiliah Mengapa kita membahas Wanita pada zaman jahiliah Ibaratkan kita Apabila tidak pernah haus Bagaimana bisa merasakan nikmatnya air Apabila tidak pernah lapar Bagaimana bisa merasakan nikmatnya makan bagaimana kita bisa merasakan nikmat menjadi wanita yang muslimah apabila kita tidak tahu hidupnya wanita pada zaman Jahiliyah? jadi kita ketahui untuk menjadi pelajaran, untuk studi banding agar kita tetap istiqomah di atas Islam ini dan agar kita tetap bagaimana bisa membina istri kita dan putri-putri kita agar tetap menjadi putri yang muslimah ada satu pepaka yang memberikan penjelasan Aku tahu kejahatan, laa li syarrin, tetapi litawaqqi. Wa man laa ya'rifis syarra minan nasi yaqfi. Artinya, aku kenali kejahatan itu, aku ingin melihat kejahatan itu. Ya, bukannya untuk aku ini berbuat jahat, tetapi agar aku ini bisa menghindarinya. Wa man laa ya'rifis syarra barang siapa yang tidak tahu atau tidak mengenal kejahatan Ya kok fihi, maka dia akan mengerjakannya. Ya. Jadi kita pelajari, makanya ada hadis zaif, kita ajari untuk kita jauhi. Ya. Ada perkara yang mungkar, kita pelajari untuk kita jauhi. Allah Ta'ala menjelaskan syirik, menjelaskan bid'ah, menjelaskan maksiat supaya kita menjauhinya. Menjelaskan kepada kita yang baik, supaya kita bisa mengamalkannya. Maka wanita, ayyulihawalah khawat, bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Wanita pada zaman Jahiliyah berbeda dengan zaman Islam. Ya, Satu contoh saja yang mungkin kita sudah mendengar. Bila anak itu lahir dan itu anak itu perempuan. Maka dikubur hidup-hidupan. Ini satu contoh. Tidak senang diam apabila lahir anak itu anak perempuan padahal kita butuh wanita. Kita dibuat oleh Allah Taala senang dengan perempuan, bukan senang dengan sama jenisnya. Maka apa Allah, maka apa katanya Allah Taala? Allah memberikan penjelasan kehidupan wanita pada zaman jahiliyah. Wa idha busyiraa hatuhum bil unsa dallahu wajhuhum wa kadhib. Dan apabila seseorang jadi mereka ini diberi kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan. Maka hitamlah wajah-wajah mereka menunjukkan sinisnya, menunjukkan sedihnya. Dalla ya. wajuhu muswadta wawakadhim. Yang mana dia itu merasa hina. Ya. Merasa marah dia. Kenapa saya punya anak wanita? Padahal Allah telah menjadikan wanita ada kekhususan. Yang tidak bisa dimiliki oleh kaum pria. Sebagaimana juga Allah menjadikan laki-laki ada kehususan yang tidak bisa dimiliki oleh kaum wanita. Jadi ada manfaatnya. Tapi orang jahiliyah merasa hina apabila dia mendapatkan anak wanita. Sehingga apabila lahir anak wanita ini imma dibunuhnya. Karena dia merasa hina. Maka ini keadaan pada zaman dulu. Maka Allah Azza wa Zala membantah perilaku orang jahiliyah ini. Dengan firman Allah Taala yang disebut di dalam ayatnya Wa idal mauu tatu silat yai dambing kutlah. Ingatlah ketika bayi perempuan yang dikubur hidup hidupan, ya. kan du, punya dusapa dia dikuburnya. Nah. Dan ini peringatan juga untuk kaum ibu ibu ummahat, ya. jangan sampai kita menjadi orang-orang pada zaman jahiliyah yang kurang sedang dengan anak sehingga dibunuhnya baik dibunuhnya dalam rohim tidak diperkenankan. nah karena membunuh dengan cara apapun tetap membunuh maka Allah akan menanya Wa idal ma maka bayi-bayi wanita yang dia sudah menjadi janin sudah menjadi anak dia 4 bulan lebih dia sudah menjadi anak kemudian dibunuh, biasakan ditanya Wa'idal mauo satu sila. Kenapa kalau itu dibunuh? Piyaza mbingkutilas bagus apa kalian itu dibunuh? Wanita itu dibunuh. Ini perhatian untuk kita semuanya. Begitu keadaannya orang zaman Chahilia. Jadi hina wanita ini tidak ada harganya, bahkan dijual belikan. Ibn Abbas radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mulia. Apa katanya? Dahulu apabila ada seorang suami meninggal dunia suami meninggal dunia maka keluarga laki-laki lebih berhak untuk mewarisinya jadi wanita itu tidak punya kemampuan apa-apa entah wanita itu mau dijualnya kah atau mau dinikahi oleh saudaranya, mau dinikahi oleh bapaknya yang lainnya atau memang dilarang untuk menikah ini keadaan pada zaman jahiliyah. Bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bersyukur kepada Allah taala dengan adanya diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diterunkan Al-Qur'an membawa nikmatnya hidup terutama untuk wanita. Maka disebutkan dalam satu ayatnya turunlah ayat ya amanu la yahillu lakum Surat an tarisu An-Nisa ayat nomor 9. Bahaya orang yang beriman, tidaklah halal bagimu. Bahaya kaum pria, Mewarisi wanita dengan jalan paksa. Jadi ketika wanita sudah ditinggal, mati oleh suaminya, Dia setelah keluar dari masa idanya, Punya hak untuk menentukan siapa pasangan hidupnya. Ini pada zaman setelah, Diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Berbeda pada zaman cahiliya, tidak punya hak apa-apa mewarisi harta suami tidak boleh terbuat apapun tidak boleh, tergantung dengan keluarga suami yang telah meninggal dunia, ayat dan bila min dalik namun setelah datang Islam ini maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebebasan bagi wanita tersebut, tentunya bebas yang diikat dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala imekkan juga Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Abbad habidu wa ta'ala seorang ulama sunnah yang pernah datang di Indonesia dan juga pernah ke kemahat kita memberikan penjelasan tentang yaitu wanita yang mulia yaitu dalam satu kitabnya apa kata beliau wanita pada zaman jahil dijual belikan seperti hewan jadi ditukar tukar tambah, ya dijual ya dihadiakan, ya dihibahkan dipaksa agar dia mau menikah atau dipaksa menjadi pelacur. Bahkan disebutkan di dalam hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wanita pada zaman jeli itu ada empat macam. Pertama, dinikah seperti nikah Islam. Dan itu paling baiknya. Tapi itu sedikit. Yang nomor dua, dia memasang di rumahnya dia. Siapa saja tamu laki-laki buli. Ia itu masuk. Sejumlah sepuluh atau sembilan. Setelah itu ketika dia melahirkan Maka wanita ini dia memilih siapa pasangan suaminya Dari sembilan itu yang, di, yang disenanginya Ada lagi yang memberikan penjelasan pula dalam hadis itu bahwa wanita ini dia bisa saja Yaitu berkumpul dengan siapa saja laki-laki Kemudian oleh pemerintah saat itu Maka apabila sudah lahir anak ini Maka pemerintah yang berhak untuk menentukan Kamu suaminya si wanita ini di doktrin tidak bisa berbuat apa-apa begitu jahatnya dan tidak ada hewa, bedanya wanita itu di, dengan hewan pada saat zaman jahiliyah. nah bersyukurlah kita kaum muslimin walau muslimat yang dimulikan oleh Allah Ta'ala dengan datanya Islam ini dihormati wanita ini ya dia mempunyai hak seperti kaum laki-laki walaupun ada beda karena Allah mengatakan walai sadrakaru kalonsah tidak sama laki-laki itu dengan perempuan. Namun hak-hak ibadah, hak, -hak tertentu mempunyai hak sebagaimana kaum laki-laki. Selanjutnya, sekarang setelah kita mempelajari begitu bahayanya hidupnya wanita pada zaman Cehilia yang dikuasai oleh hawa nafsu, yang mana menjadi yang menjadi raja adalah kaum pria, maka sekarang kita melihat bagaimana Islam memuliakan martabat wanita ini. Setelah kita tahu kejahatan, kita perlu studi banding dengan di Nol Islam yang penuh rahmat ini. Maka hanyalah Allah Swt yang belas kasihan kepada hamba-hamba wanita ini. Dengan belas kasihannya itu, maka Allah Swt memberikan peraturan-peraturan hidupnya. Yang mana tidak boleh orang itu keluar dari tata dan tata tidak boleh keluar dari wahyunya. Pertama wanita menurut asal adalah bagian dari laki-laki jadi wanita itu kalau kita kembali pada asalnya adalah dari kaum laki-laki yang mana Allah menciptakan Nabi Adam kemudian Hawa alaihi alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah Ta'ala dari tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam jadi menghina wanita berarti menghina kaum laki-laki mengatakan Allah mengatakan nisau eh, Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya wanita itu belahan dari laki-laki. Dia -laki. ya. laki -laki punya unsur yang hampir sama. Ya. Mempunyai watak yang hampir sama walaupun ada perbedaan. Tapi karena memang dari jumlah yang satu. Ini yang pertama. Jadi ketika Allah Ta'ala memuliakan hambanya... Maka semua hamba yang ali takwa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Ya nomor dua wanita mempunyai hak hidup seperti kaum laki-laki. Ya. Walaupun ada perbedaan, tapi mempunyai hak hidup dia. Berhak untuk memilih. Ya. Dan juga berhak untuk berbuat sesuatu yang oleh Allah Taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Surat Al-Baqarah ayat nomor 187, "Hunnal libas lakum wa antum libasun lahun." Maka wanita itu pakaian bagimu, hai hey, hey, suami wahai laki-laki dan kamu pun wahai laki-laki adalah pakaian bagi mereka, makna wanita itu. Ya, jadi diibaratkan yaitu satu kehidupan wanita itu akan menyejukkan laki-laki. Demikian juga laki-laki dia hanya menyejukkan hidupnya wanita apabila didasari dengan il il nikmatnya apabila kita hidup di dalam naungan ajaran Islam yang diridai -diri oleh Allah Subhanahu SWT jadi Allah mengatakan hunna li bahasullahum wanita untuk bajumu waantum li bahasullah hunna dan kamu wahai suami baju untuk istrimu baju ini maknanya melindungi bagaimana kita bisa melindungi haknya wanita dan bagaimana wanita pula bisa melindungi haknya kaum laki-laki karena Allah memberikan kekuatan sendiri untuk wanita ini yang tidak dimiliki oleh kambria bayangkan bila kita punya anak kecil kita suami disuruh menggendong anak tidak mampu untuk semalam seuntung tidak mampu tapi kalau istri walaupun dia kurus mampu dia dan rida dia mengendam sam tidur dengan mengantuk berdiri. Kalau kita suami tidak mampu, ya? nah, bukankah kita bersyukur kepada Allah Taala? Ya. Demikian juga ada wanita yang iya iya ada pekerjaan yang dilakukan oleh suami yang tidak bisa dilakukan oleh istri, seperti bekerja keras, ya, mencari rezeki. Makanya Allah Taala tidak mewajibkan wanita untuk mencari rezeki, menurut asalnya. Karena wanita yang selaki belum menikah, tanggungan dari keluarganya. Entah itu bapaknya, kakeknya, atau dia saudaranya, atau anaknya, dia. Sementara Allah Ta'ala Kemudian sebaliknya Allah mewajibkan kaum pria untuk menjadikan nafkah istrinya. Bukankah mulia wanita? Mulia dia. Karena pekerjaan yang tidak mungkin dikerjakan oleh wanita, maka Allah melimpahkan kepada hambanya laki-laki demikian juga pekerjaan yang tidak mungkin dikerjakan oleh lelaki laki maka Allah melimpahkan kepada hamba-Nya wanita. Makanya beliau mengatakan wal mar'atu ra'iyatan fi baiti Maka wanita itu menjadi raja, menjadi pemimpin di rumah suami. Karena layak, karena wanita punya sifat yang lembut. Layak dia menjadi anak di rumah. Layak dia belas kasihan terhadap anaknya. Dan belas kasihan ibu kepada anak lebih tinggi daripada belas kasihan bapak kepada anaknya. Dan itu bisa kita saksikan. Berapa banyak ketika orang iaitu suaminya marah kepada anaknya. Jangan. Jangan dimarahi. Digendongnya walaupun menangis dan lain, digendongnya. Nah inilah berarti kita saling butuh membutuhkan dalam berkeluarga ini. Kita harus tahu bagaimana keistimewaan wanita itu sendiri. Yang mana kita tidak bisa menirunya. Demikian juga wanita hendak, hendaknya juga mengetahui keistimewaan dari kaum pria itu sendiri. Yang itu haknya dia tidak bisa dimiliki oleh wanita itu sendiri. Kemudian juga diantara wanita ini mempunyai hak yang lain. Bukan seperti pada zaman jahiliyah, Wanita berhak untuk memilih pasangan untuk dirinya. Ya, pasangan hidupnya berantem memilih. Tidak bisa dipaksakan. Banyak sekarang orang tua, kamu harus dengan ini. Ya. Kalau sifatnya kami harus bagaimana, Pak? Bagaimana ibu yang yang mengerjakan, yang nanti hidup bersama itu bukan kita, tapi anak kita. Tapi kalau kita sebagai orang tua memberi nasihat kepada anak. Pasangan ini memang tidak benar dinasihati. Namun apabila sudah cocok dengan dirinya, dia senang. Kok beda yaitu sukunya yang lainnya, maka kita tidak boleh menghalangi mereka karena mereka yang telah menentukan yaitu kesenangannya dan sudah baik dalam dinnya pula makanya Allah beliau mengatakan hatta seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali diajak untuk bermusawar diruding bagaimana ini ada sifulan ya. mau menginginkan kamu ya, berpikir dulu nah karena dia telah pernah menikah sehingga dia bisa menimbang ya. jangan sampai nanti masa yang lalu terulang untuk masa depannya tidak boleh orang tua memaksakan dirinya tapi diajak musyawarah. ini baiknya wanita di dalam Islam punya hak untuk menentukan pasangan dirinya walal bikru illa biizniha dan tidak pula seorang gadis dinikahkan melainkan yaitu diminta izinnya Bagaimana dengan si Fulana? Kalau dia diam, menunjukkan dia setuju. Tapi nah, kalau protes, kita tidak boleh memaksakan. Bahaya. Jadi wanita apabila dia katis, diberitahu oleh ibunya atau ayahnya atau saudaranya atau saudarinya dia diam menunjukkan setuju dan seandainya dia tidak setuju, tidak boleh dipaksakan. Bahkan para ulama memberikan penjelasan. Wanita yang dipaksakan menikah sedangkan dia tidak setuju, boleh dia pasah. Boleh dia tidak mau dikumpulkan oleh sesuamnya. Karena dia tidak setuju. Kenapa hidup bukan sehari dua hari. Maka hidup bertahun-tahun. Perlu ada pasangan yang bagus. Pasangan yang cocok dinnya. Pasangan yang sifatnya orang yang ahli ibadah keduanya. Kemudian juga cerai pun juga demikian. Cerai bukan hanya haknya si suami. Maka wanita pun juga boleh huluk. Ya, boleh mengajukan huluk. Minta diceraikan oleh hakim. Ketika si istri menjumpai tindakan suami yang tidak mendukung untuk hidup selanjutnya. Nah, ya. Berbeda dengan wanita pada zaman jeliah. Apapun apa tergantung dengan suaminya dan juga kerabatnya tapi subhanallah di dalam Islam ketika Allah memberikan hak si suami untuk mencerai istrinya, maka istri pun diberi hak oleh Allah Ta'ala apabila terganggu hidupnya, terdolimi dia, agamanya dan fisiknya berhak untuk mengajukan huluk lepas dari pernikahannya juga ini menunjukkan keindahan di dalam Islam supaya laki-laki tidak menghina, tidak menyiksa, tidak mendolimi Bahkan juga Allah Taala memberikan hak kepada laki-laki cerai itu hanya dua kali, atau laku merotan cerai itu hanya dua kali. Pertama untuk jadi pelajaran bagi dia. Daripada ketika dicerai pun tidak boleh diusir dari rumahnya, subhanallah. Disuruh tinggal di rumahnya, makan di situ, mandi di situ, tinggal satu yang tidak berkumpul. Supaya apa? Supaya waktu-waktu ini menjadi Yaitu kesempatan untuk mereka berdua berfikir kami yang salah atau suami saya yang salah. Tidak boleh diusir dari rumah, tetap di rumah hanya pisah ranjang. Ya? Tidak boleh disuruh keluar. لا تخرجون نمبو يتي هنا ولا يخرجنا إلا يأتي نبي فاكساتي Bayangkan tidak ada peraturan. Yang paling mulia dalam masalah urusan hal ini melainkan peraturan tir. Makanya apabila ada suami yang ketika mencari mengusir Istrinya dia salah. Islam dia Islam yang tidak cocok dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikasih batas dua. Kalau sudah tiga kali tidak boleh menikah lagi walaupun suami itu dia tertarik dengan istrinya. Kecuali istrinya dinikah lagi oleh orang lain dan juga berkumpul setelah itu terjadi perceraian karena ada suatu sebab bukan rekayasa dari suami yang pertama baru suami yang pertama boleh menikahinya supaya kaum laki-laki menjaga lisannya dan tidak seunang-unang dia melepaskan istrinya nah ini kemuliaan di dalam Islam bayangkan kalau kita hidup kembali dengan sunnah Rasulullah SAW indah hidup ini tidak banyak perceraian. Bayangkan ketika berkelejah itu. Di situ dalam satu rumah dia berpikir. Ketika anaknya menangis. Sang suami tidak bisa mengurus. Ya, sang istri yang dimuluk. Bukankah belas kasihan suami. Kalau kami lanjutkan seperti ini. Bagaimana hidup anak saya. Muncul kesayangan. Inilah nikmatnya. Kalau orang itu kembali di dalam Islam. Allah berfirman. Dalam satu ayat yaitu itu surat Al-Nisa ayat nomor 128 dua puluh delapan. wa ini ra'atun khawat min banglihanususah. Jika seorang wanita mana istri khawatir akan nusus atau duraknya suami, atau sikap acuh tak acuhnya sang suami, awai rodan atau membangkang suami itu atau acuh tak acuh, falajunah alaihi ma ayyusliha maka tidak mengapa kedua suami istri ini mengadakan perdamaian ayu sulh Nama wassulhu khair damai itu adalah paling baiknya damai -dama daripada begini gimana ya kita musyawarah saja memang kami sebagai seorang istri hanya kemampuan seperti ini dan kami kalau dizalimi seperti ini kami tidak bisa hidup selamanya Aku kembalikan mas kawinmu dan aku cerai. Aku tidak fasakh. Aku khulu, diizinkan di dalam din. Karena Allah melarang hamba-Nya menzalimi. Ketika suami mendzalimi si istrinya, dinasihati tidak berhasil, maka boleh mencerai, maka ketika si istri dizalimi oleh suami, ya, ketika dinasihati suami tidak berhasil, jalan tengahnya adalah Putus segala. Cerai atau khuluk. Dan ini menunjukkan indahnya peraturan di dalam Islam. Berbeda dengan orang nasrani Tidak boleh cerai tapi boleh beli zinan. Tapi dalam Islam lain. Mungkin si fulan tidak cocok dengan hidup dengan seolah ini. Tapi cocok dengan yang lain. Maka Islam memberikan peluang. Namun ayolah. Perlu kita menjaga diri. Ya. Jangan gampang untuk minta cerai. Dan jangan pula gampang suami mencerai. Karena hidup di dunia itu penuh dengan ujian. Rasulullah s.a.w. diuji oleh Allah Ta'ala dengan istrinya. Tetapi karena ilmu dan kesabarannya subhanallah menjadi istrinya di surga. Ya. Maka kita ketika dihadapkan. Yaitu sesuatu yang aneh tingkah lakunya si istri. Maka ingat kebaikan dia. Ya. Kita kasih istri marah ingat kebaikan dia. Karena kami yakin bahawa tidak mungkin istri marah 24 jam. Demikian juga untuk ibu-ibu. Ketika suami dia marah, mungkin datang. Makanya belum siap, yang lain marah. ya, ya. Maka harus bersabar. Kalau baru minta maaf. Ya maafkan ini tadi anaknya. Sudah menangis, yang satu sedang sakit, yang lainnya. ya. Dan juga mengira itu. Karena apa? Kalau si suami dia mendapatkan ujur, disampaikan ujurnya si istri ini. Insya Allah itu menjadi lapang dadah. Jadi untuk menunjukkan hati kemarahan si suami itu gampang Sebetulnya gampang Tidak sulit kalau kita tahu caranya Yang insya Allah nanti akan kita jelaskan belakangan ini ya. Jadi jangan sampai kita melihat satu hal yang tidak senang Kemudian dihukum dengan tidak senang itu lalu kita lepaskan ya. Karena manusia ada kalinya dia salah Ada kalinya dia benar Seperti kita ya. Kita seorang suami, suami tidak mungkin akan benar seterusnya dan juga tidak mungkin salah seterusnya. Demikian juga seorang istri. Maknanya saling kita memahami. Ketika dia marah, ingat kebaikan dia. Karena kita rata-rata menikah itu mesti menikah dengan wanita yang kita senangi dan wanita itu mau dinikahi karena dia merasa senang dengan laki-laki itu. Ingat itu masa yang pertama itu untuk menjadi jaminan kita. Kita hidup tidak sama. Antara lelaki-lelaki dan lelaki mesti ada perbedaan. Tetapi yang menyatukan kita, ya Yolifawalah khawat, bapak dan ibu, yang menyatukan kita itu din. Yang membuat sadar kita bersabar, itu adalah ilmu din. Maka dengan ini, hidup kita akan nikmat. Dan anak kita juga senang. Tapi kalau setiap sehari kita ini suami marah terus dengan si istri, istri bertengkar apa yang terjadi dalam hati anak ini. Ini harus kita faham. Kemudian juga wanita berhak mendapatkan warisan, sekalipun tidak sama bagiannya. Ya, kalau pada zaman dahulu, wanita bagian budak punya harta, kalau sudah menikah miliknya suami. Pekerjaan apapun pada dasarnya wanita bagikan budak, bagian sama. Tetapi Allah Taala menjelaskan di dalam ayatnya, Yusikumullahu fi awlati apa katanya Allah Ta'ala Maka Allah Mewasiatkan Atau mensyariatkan bagimu Untuk bagian Anak-anak laki-laki Anak-anakmu laki-laki Maka dia mendapatkan dua bagian Daripada anak, -anak wanita ini perlu kita fahami dulu. Jadi ketika kita orang tua meninggal dunia, ya, punya anak perempuan dua, punya anak laki-laki satu, maka harta dibagi menjadi empat. Anak laki-laki dua, anak perempuan satu-satu. Dan jangan iri. Kenapa? Kalau anak perempuan ini menikah, dia tambah rezekinya apa kurang? Tam tambah, karena mendapatkan nafkah dari jabat suami. Tapi kalau anak laki-laki menikah Berkurang apa tambah rezekinya? Berkurang kerana mengurus isi istrinya. Subhanallah. Allah mengatur hidup seperti itu. Peraturan Allah Allah tidak akan berubah-zalim. Allah Maha Adil. Allah yang menciptakan kita Allah yang tahu cara hidup kita. Dapat bagian dia. Terimalah walaupun dia satu bagian. Karena kita menerima yang cocok dengan diri dari Allah Ta'ala Itu harta yang rahmat Dan yang banyak manfaatnya ya, Jadi wanita dapat warisan pula Sebagaimana laki-laki Cuma laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar Karena kita tahu Karena laki-laki ini apabila dia menikah Dia harus mengurusi istrinya, anaknya, kerabatnya yang lain Sedangkan wanita murni uang itu untuk dirinya Selanjutnya wanita berhak membelanjakan harta. Nah, ya. Kalau pada zaman dulu tidak boleh. Ya, jadi wanita berhak membelanjakan harta. Tentunya itu harta sendirinya. Tapi membelanjakan harta hendaknya memberitahu suami. Ya. Agar apa? Agar apabila kita membelanjakan harta ini tidak cocok dengan sunah, maka suami yang mengerti sunah itu untuk membimbing kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hati yang sahih. Baik. Di sini contohnya pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah, wanita Muslimah ya bersejukah berupa giwang, berupa anting-anting, dan juga kalungnya mereka meletakkan di selendang yang dibeberkan oleh sahabat Bilal Rasulullah Anhu beliau ketika berkhutbah setelah berkhutbah kepada kaum pria maka beliau menuju kepada kelompok wanita. Apa katanya Ya An-Nisa ya, Tasadakna Tasadakna Wahai wanita Bersodakolah Kamu bersodakolah Kamu Bersodakolah Ditanya kenapa Fa'inni uritukunna Karena saya diperlihatkan oleh Allah Ta'ala Yang banyak masuk dalam neraka itu adalah wanita nah. Tapi kan, wanita tidak marah saat itu Menanya Walima ya Rasulullah Kenapa wahai Rasulullah SAW Jawabnya dua Takfurnal asir, karena kamu itu mengingkari kebaikan suami. Dan nomor dua takcernal lakna dan kamu itu sering mencaci. Maka taksedagna bersajaklah untuk menepus dosamu itu. Maka wanita itu sekali kos dia punya kalung dilepasnya diletakkan di selendangnya sahabat bilal yang di peper tadi ada lagi yang cincinnya dilepas menunjukkan bolehnya wanita dia menginfakkan hartanya ya tapi kalau menginfakkan harta suami harus izin ya kecuali itu haknya si istri seperti belanja maka seandainya si suami tiapahin tidak memberi belanja yang cukup sesuai dengan kebutuhannya boleh sang istri dia Me mengambil tanpa sepengetahuan dari suaminya. Sebagaimana nanti akan dijelaskan seorang wanita yaitu Hindun datang kepada Rasulullah selalu alaihi wasallam ngaju bahwasnya Abu Sufyan adalah bakhil, apa katanya khudhi ma yakfiki wa walatik. Enggak apa-apa kamu ambil tapi bil ma'ruf, ambil yang wajar. Jadi kalau kamu memang kurang untuk makan dan minum ambillah tapi yang baca Tidak boleh mengambil untuk membeli ini membeli itu. Karena pada dasarnya harta adalah miliknya laki-laki kalau itu memang hartanya laki-laki. Kalau hartanya wanita ya miliknya wanita. Jadi jangan sampai nanti kalau kita sudah berkeluarga merasa semua harta itu miliknya si wanita bukan. Jadi harta itu miliknya suami kalau itu memang hartanya si suami tapi kita berhak untuk menjaganya dan apabila belanja maka memberitahu ini pelajar-pelajar yang sifatnya bukan kebutuhan pokoknya namun kebutuhan pokok seandainya suami lupa boleh mengambilnya tanpa memberitahu nah ini juga menunjukkan keadaan hidup di dalam di dalam mislah selanjutnya yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala wanita tidak diwajibkan jihad melawan orang kafir Karena jihad perlu fisik yang kuat ya. dan perlu ketabahan mental dan perlu yaitu berjalan jauh. yang mana wanita tidak memiliki sifat seperti itu? Ia merupakan mulianya. Jadi wanita bukanlah wanita adalah yaitu ibaratkan satu zinah, keindahan yang perlu untuk dibeliharah, ya, agar keindahan itu tetap dia indah maka apa katanya Aisyah RA berkata saya bertanya pada Rasulullah SAW wahai nabi apakah wanita diwajibkan jihad beliau menjawab naam iya tetapi alaihinna jihadun dia tetap wajib jihad la kita lafihi tidak ikut perang di medan pertempuran, tetapi al alhajju wal tu. Jihadnya adalah haji dan umrah. Ini adalah kenikmatan dari Allah Ta'ala yang harus kita syukuri. Yang mana Allah menjadikan wanita lain dengan laki-laki. Maka Allah tidak mewajibkan wanita jihad untuk melawan orang kafir di medan pertempuran. Seperti Allah memerintahkan kepada kaum pria. Ini adalah menunjukkan bahwasannya. Wanita ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari beberapa sisi. Dan masih banyak lagi yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dan juga yang lainnya keistimewaan yaitu keistimewaan di dalam Islam yaitu yang mana menunjukkan yaitu Islam memuliakan wanita itu sendiri sekarang selanjutnya wanita ahli ibadah masuk surga kami yakin kita semuanya ingin masuk surga karena hidup di dunia begini keadaannya kita ingin mencari yaitu kehidupan yang baru yang tidak seperti di dunia dan mesti kita akan meninggal dunia. Tetapi kita tidak cukup hidup di dunia. Kita ada hidup yang lebih kekal lagi itu hidup di akhirat. Maka bagaimana hidup kita menjadi hidup yang bahagia di akhiratnya nanti? Dijelaskan di sini dalam satu ayat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yaitu di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 35 36. Dan ini insyaallah akan kita bahas secara khusus untuk pengganti dari bahagia berpegang pada sunnah. karena tidak ada waktu insyaallah ada 10 kunci kebahagiaan kaum muslimin wal muslimat dijamin masuk surga dan jauh dari neraka di antaranya ayat ini akan kami bahas secara rinci insyaallah taala. Namun kita baca dulu sekilas di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa aqiminas salata Maka hawaii wanita yang muslimah Dirikanlah sholat, kerjakan sholat Disebut sholat Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala Karena wanita ini Apabila masih muda umurnya Maka ada waktu-waktu yang sifatnya diharamkan sholat Karena datang bulan Atau karena melahirkan Namun terkadang karena Merasa dia tidak sholat Beberapa hari inginnya dia tidak sholat Maka Allah menjelaskan wahyim nasolatah maka laksanakanlah solat dari wanita yang muslimah. Karena solat hubungan kita dengan Allah. Solat itu dikatakan oleh Allah Taala innasolatatanha anilfakshaywalmunkah. Ya, maka ini perlu dipahami. Waati nazzakah dan juga tunaikan zakat. Apabila wanita itu memang wanita yang kaya, wanita yang punya harta yang cukup untuk memberikan zakat maka hendaknya zakat. Karena wanita umumnya dia Merasa dengan kesenangannya Harta itu sangat sulit Untuk mengeluarkan zakatnya Atau infaknya Maka wanita yang dia menjalankan salat Dan juga menunaikan zakat Wa ati'nallaha wa rasulah Dan taatlah wahai wanita Wahai istri-istri nabi Salallahu al alaihi wa Dan juga istri para sahabat Dan juga wanita yang muslimah Taatlah kamu kepada Allah wa rasulahu Dan rasulnya apa maksudnya? Inna majidillahu liyuthiba angkum rizka alal baiti, wajuthhirokum tathira. Karena Allah menginginkan, ya, agar kalian itu bersih dari noda-noda, yaitu alibatnya agar alibat agar keluarganya Rasulullah Sallallahu Sallam tidak tersangkut urusan yang keji, urusan yang jahat. Dan karena Allah Taala menginginkan untuk membersihkan jiwamu itu dengan sebersih bersihnya, maka perintah di sini adalah perintah untuk solat. Jadi Allah Taala mewajibkan kaum laki-laki solat ditekankan pula dipanggil secara khusus waajibna solat, menunjukkan mulianya solat. Karena wanita apabila dia senantiasa solat, Insyaallah menjadi wanita yang mulia. Karena solat hubungan kita dengan Allah Taala. Kemudian juga apa yang kita kerjakan di rumah ini disamping kita sholat dan paling baiknya sholat wanita di rumah. Dibandingkan laki-laki yang dia berjamaah di masjid, ya maka setara dengan wanita itu sholat di rumah. Karena paling baiknya sholat wanita di rumah, ya boleh dia sholat di masjid. Namun tetap keutamaan wanita sholatnya di rumah. Subhanallah menunjukkan terjaganya, terhormatnya wanita itu sendiri. Lalu juga bagaimana di rumah itu bisa berinfak dia berinfak kepada tetangganya kepada kerabatnya yang miskin dan menjadi orang taat kepada Allah Taala dan Rasulnya. Kemudian juga wadkurnama yudslafibuyutikunna min ayatillahi wal khikma dan sebutlah dan ingatlah kamu ya. baca lah di rumah-rumahmu itu ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah apa yang dibaca di rumah rumah itu berupa ayat Allah Taala dan juga hikmah mananya hadis. Ya. Jadi wanita tetap diwajibkan menuntut ilmu, membaca Al Quran, membaca hadis. Walaupun dia menggendong anak, bisa membaca Al Quran, bisa mendengarkan kajian. Apalagi sekarang pada zaman sekarang, Subhanallah Allah ya itu memudahkan kita untuk menuntut ilmu, ya itu dengan CD yang kita bisa dengarkan lewat kita yaitu menggedung anak lewat kita memasak ya. apalagi sekarang yaitu ada TV-TV khusus yang sifatnya yaitu memberikan nasihat-nasihat kepada kita semuanya demikian juga kita bisa menanya yaitu lewat perangkat yang ringan handphone dan juga yang lainnya mencari fatwa-fatwa din Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada alasan kita tidak menuntut ilmu. Innallaha kana latifan khabira. Sesungguhnya Allah itu Maha Lembut lagi Maha Waspada. Lalu Allah menjelaskan inal muslimina wal muslimati. Sesungguhnya orang muslim laki-laki dan perempuan disebut dua di sini. Sesungguhnya orang muslim laki-laki dan perempuan wal mukminina wal mu'minat. Dan sebagainya orang mu'min laki-laki dan perempuan. Tidak dibedakan laki-laki saja. Atau perempuan saja. Disebut dua-duanya. Dan laki-laki dan perempuan yang taat. Dan laki-laki dan perempuan yang jujur. Dan juga laki-laki dan perempuan yang sifatnya dia bersabar wal khashii'iina wal dan laki-laki dan perempuan yang khusyuk ibadahnya wal mutasaddiqiina wal musaddiqati wal mutasaddiqati wal mutasaddiqati dan laki-laki dan perempuan yang mau bersedekah was-saaimiina laki was laki-laki dan perempuan yang mau berpuasa wal khaafiziiina quruujahum laki-laki dan perempuan yang menjaga kehormatan dirinya wadh-dhakirina lillahi katsiran laki-laki dan perempuan yang sering berzikir kepada Allah taala. Apa katanya Allah taala ini 10 kunci yang insyaallah akan kami sampaikan yaitu hari Sabtu insyaallah. atallahu maghfirah maka Allah menjanjikan mereka ini mendapatkan ampunan dijauhkan dari nerakanya Siapa yang memiliki sepuluh kunci nil dia laki-laki atau perempuan maka Allah menjanjikan a'adallahu lahum maghfirah Allah akan menjanjikan ampunan maknanya dijaga dari neraka di dihal itu dijauhkan dari api neraka wa ajran adzima dan Allah akan memberi pahala yang cukup besar maknanya dimasukkan di dalam surganya Selanjutnya juga Allah SWT memberi kabar gembira kepada kita semuanya untuk laki-laki dan perempuan, dan Allah tidak membedakan jenisnya, tapi membedakan amal solehnya. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, yaitu ayat nomor 124: Wamiyamal minas salihatin, minzakarin awonsa. Siapa saja yang beramal soleh, baik dia itu laki-laki maupun perempuan, wawamu minas ragad dia itu beriman, bertauhid dia. Beramal soleh maknanya amalnya cocok dengan senannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muminun dia ikhlas karena Allah Taala. Ini dua kunci diterima oleh Allah Taala. Siapa saja dia beramal soleh, laki-laki atau perempuan yang cocok dengan senannya beliau, yang nampak dia hatinya dia ikhlas karena Allah Taala. Faulaika yadhuululna lilladzannya. Maka mereka ini akan masuk di dalam surga. Walau dalam munahkirah dan tidak akan dianiaya sedikit pun. Ini menunjukkan ada hak kesamaan. Wanita itu masuk surga. Bersama kaum pria. Apabila mereka sama di dalam beribadannya kepada Allah Subhanahu SWT. Kemudian kita lanjutkan. Keterangan dari Ibnu Taim yang bisa kita baca sendiri. Lalu keutamaan wanita yang bersabar mendidik anak. Kami jelaskan di sini. Keutamaan wanita. Tidak keutamaan kaum pria. Walaupun kaum pria juga punya keutamaan namun karena kekhususan di sini yang tidak dimiliki oleh kaum laki-laki Keutamaan wanita yang bersabar ketika mendidik anak perlu difahami untuk ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah taala tidaklah suatu perkara yang aneh ya bila sang wanita atau ibu ya itu lebih banyak mencintai anaknya daripada ayah Karena ibu dia mulai dari anak itu Sebelum lahir sudah dicintainya Sudah dibawanya ke sana kemari Karena sayangnya terhadap anak yang ada dalam rohimnya ini Tidurnya pun diatur Makannya pun dipilih-pilih Jangan sampai nanti makan itu membatalkan pada anaknya Ya, Itu menunjukkan kesayang seandainya Wanita tidak sayang kepada anaknya Dibunuh anak itu dalam rohimnya ini menunjukkan hal yang harus kita syukuri. Ya, untuk kaum ibu bersyukurlah kepada Allah Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan karunia kepada kaum wanita ini belas kasihan terhadap anak, yang mana anak butuh belas kasihan. Maka manusia yang paling pertama kali berbuat baik kepada manusia adalah kaum ibu. Yang nomor dua baru bapak. Makanya ketika Bara sahabat menanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, siapakah manusia yang berhak aku ini untuk berbuat baik? Jawabnya beliau, omak ibumu. Lalu kepada siapa lagi Nabi, omak kepada ibumu. Kemudian kepada siapa lagi Nabi, omak kepada ibumu. Subhanallah di, di eh, apa itu diulangi tiga kali menunjukkan keutamaan wanita ini sendiri, ya. Kemudian kepada siapa lagi wahai Nabi. Abakah kemudian balik kepada ayahmu. Inilah yang harus kita syukuri. Dan juga kita bersyukur pula kepada Allah SWT. Apabila kita sebagai sang suami memiliki istri yang sifatnya belas kasihan terhadap anak. Karena nikmat yang tidak bisa dibeli. Nikmat murni dari Allah SWT yang harus kita syukuri. Apa katanya Rasulullah SAW. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man alaja riyataini Barang siapa yang menanggung nafkahnya atau mau mendidik ya riyataini dua anak perempuannya subhanallah siapa yang mendidik merawat ya. dan juga memelihara dua anak perempuannya apa katanya Biyodah? Al-Tu'ana. Wa huwa al-jannata kahatainya. Saya dengan dia akan masuk surga seperti ini. Jari telunjuknya dengan jari tengah disamakan. Keutamaan orang yang mahu mendidik anaknya wanita. Dan tidak ada ibu-ibu. Orang yang paling cinta terhadap anaknya. Paling belas kasihan terhadap anaknya melainkan sang ibu. Maka perlu di dalam rumah tangga ini wanita yang sifatnya mawat ta warahma, wanita yang sifatnya wadud, yang sifatnya belas kasihan terhadap anak, karena anak perlu kasih sayang dia, perlu mendapatkan kemanjaan. Bayangkan seorang suami ketika Nabi bilamindah ketika menceraikan si istrinya, istrinya rida membawa anaknya digendongnya mencari rezeki sendiri. Berbeda dengan ketika Kaum pria ketika anak itu diserahkan kepada suami dia, kebingungan dia. Menyerahkan ini kepada ayahnya, ibunya, saudarinya, saudarinya. Kenapa? Tidak ada kemampuan dalam hal ini. Maka kesempatan yang baik ini, nikmat yang mulia ini bagaimana bisa dimiliki oleh kita sebagai wanita. Punya rasa belas kasihan, kita utamakan kepada anak didik kita. Maka dalam satu khatis, Man lam yarham la yurfa. Siapa yang tidak belas kasihan tidak akan dibelas kasihan. Maknanya siapa yang belas kasihan akan dibelas kasihan. Ya. Bayangkan, di sini dijelaskan siapa yang memiliki anak perempuan dua, dia bersabar mendidiknya, memberi nafkah dia sampai dia besar, bahkan juga sampai bisa menikahkan, maka aku dengan dia masuk di dalam surga. Tentunya apabila wanita ini Muslimah halita ah tapi kalau wanita itu kafir auzubillahi min dzalik dia akan mendapatkan kebaikan di dunia saja namun apabila wanita itu muslimah ini nikmat yang yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala satu contoh subhanallah alangkah indahnya wanita yang bersabar mendidik anaknya seperti Maryam alaihissalam mendidik putranya yaitu Isa Isa menjadi nabi ya Berapa banyak kebaikan Maryam ini? Demikian juga Fatimah putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendidik, yaitu anak putranya dua, ya, Hasan dan Husain dididiknya menjadi baik sehingga, sehingga menjadi orang yang bisa menyelesaikan pertengkaran antak antara sahabat dengan sahabat yang lainnya. Jadi wanita akan memiliki kemuliaan yang tinggi. Apabila wanita itu didasari dengan ilmu dan mau memanfaatkan ilmunya untuk diamalkan oleh dirinya sendiri dan juga bagaimana untuk mendidih anaknya, ya. ini yang harus kita syukuri. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wataala memuliakan wanita dikarenakan karena kesabarannya mendidih anak, demikian juga karena imannya, bahkan juga ada hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi pengembira untuk kita semuanya. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saliqun nisa'i quraisin paling baiknya wanita adalah wanita Quraisy kenapa? Ahnahu ala walatin fi sigharihi karena dia punya sifat lembut terhadap anaknya pada masa kecil bayangkan anak dia pekerjaannya dia kencing berak menangis dia tapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahi wanita ini di demikian dia senyum dengan anak anaknya Tidak dicubitnya Dan juga tidak dipukulnya Digendong dia walaupun dalam keadaan Bayangkan kalau itu diserahkan suami Tidak mampu suami Ya Maka ini seperti ini harus kita kenang pula Jasanya istri kita Ya Istri kita insya Allah tidak minta jasa pada diri kita Karena kita juga tidak punya apa-apa Namun orang yang diperlakukan baik Tidaknya dia memperlakukan baik Man lam, lam Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Tidak berterima kasih kepada manusia. Berarti dia tidak berterima kasih kepada Allah Ta'ala. Hal-hal yang seperti inilah. Bapak dan ibu yang menjadi sejutnya hidup kita. Ketika kita dihadapkan suatu hal yang sebenarnya benturan suami istri. Maka ingatlah kebaikan-kebaikan si istri. Agar kita menjadi turun kemarahan kita. Demikian juga sebaliknya. Ketika kita dihadapkan kemarahan suami. Lihat bahwasannya suami dia berkeringat kepanasan untuk menjadi nafkah si istri dan juga anaknya. Jadi salam mengingat kebaikan saudara kita. Mengingat kebaikan si istri dan suami. InsyaAllah menjadi sejujurnya hidup. Ya. Dan mudah-mudahan kita bukan hanya menjadi suami istri di dunia. Tetapi menjadi suami istri di akhirat bola InsyaAllah Ta'ala. Selanjutnya bahwa arahu ala zauchin fida ti jadii. Jadi wanita kuras ini wanita yang paling mulia, kenapa? Paling lembut terhadap anaknya dan juga pandai pula dia menjaga kehormatan suaminya, menjaga harta suaminya. Ya. Maka bagaimana kita sebagai sang seisih, si ketika suami dia pergi, tentunya suami pergi mencari rezeki. Ya untuk memenuhi kebutuhan istrinya dan anaknya. Upayakan wanita tetap di rumah dia. Maka bersihkan rumah itu. Maka anak didiklah dengan yang bagus. Ketika dia datang, karena apa? Suami dia datang ke rumah tidak ada yang dicari Kecuali ketemu dengan istrinya. Dan upayakan, ya, sang istrin bagaimana bisa menghibur suaminya ketika saat suami itu datang. Ada seorang wanita yang mulia. Perlu kami bercerita sebentar. Ada salah seorang sahabat. Yang ketika dia mau pergi. Anaknya sakit. Tapi si istri itu tahu bahwa. Si suami itu punya tugas. Punya pekerjaan. Ditinggal. Ada suaminya Ridha. Wanita ini istri ini. Ridha dia di rumah dengan anaknya yang sakit. Maka qatar Allah. Anak ini meninggal dunia. Apa katanya? Dia berkata kepada tetangganya. Jangan diberitahu suami saya sampai dia datang subhanallah semuanya itu karena ilmu maka ketika datang suami ini tidak diberitahu ini anak mau meninggal dunia bukan begitu si istri itu sebelum datang suami dia mandi berhias diri kemudian apa dia dia berkumpul kemudian diajak makan setelah itu baru diberitahu kalau ada orang titip barang barangnya diambil dikasihkan apa tidak Iya dikasihkan maka anak kita itu titipan Allah Ta'ala kemarin telah diambil bayangkan ketika datang si suami itu bukan dikabari berita yang membawa sakitnya hati suami, tidak tetapi ditunda si istri tahu kebutuhan si suaminya, dia datang dari perjalanan yang jauh diberdoloh, dikasih makan yang selainnya, baru dia, dia dia itu diajak bicara dengan yang lembut diajak berpikir dengan din dan begitu baiknya wanita pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu hari malam datang malam beliau tidak masuk ke rumah karena waktu itu tidak ada telepon Jadi kalau malam beliau datang di masjid karena badi khawatirkan nanti malam dia datang ke rumah istrinya dia tidak berhias diri yang itu membuat jaja canggalnya dalam hati maka beliau datang siang hari ini menunjukkan bahwasanya bagaimana sang istri ketika di rumah menyambut suaminya saat dia datang berpergian, memperindah diri. Karena memperindah diri kepada suami, hukumnya wajib dan mendapatkan pahala. Bukankah menghiburkan suami dapat pahala? Sekarang banyak orang lain dengan suaminya ketika sudah menikah, apa adanya lah pakaiannya, ya bau enggak enak, ya enggak apa apa, tapi ketika dia keluar, ya bersolek diri, pakai parfum jangan-jangan ini keliru bagaimana suami yang kita cintai lalu seperti itu keadaannya demikian juga para sahabat ketika dia tahu bagaimana para sahabat dia sebelum kumpul dengan suaminya dia mandi sahabat eh, sebelum kumpul dengan istrinya, mandi dulu sahabat ini, berhias diri karena ingin juga menghormati istrinya dan itu semuanya karena ilmu ayol wabarakat ilmu din betul-betul ya, menyejukkan di dalam kehidupan dalam rumah rumah tangga selanjutnya hendaknya pula istri menjadi imam dan juga panutan yang baik di dalam rumah tangga ya, memberi contoh bagaimana anaknya ya, ya, kenapa? kenapa dijelaskan di dalam satu hadis. <tuh> wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun an'hum maka wanita itu adalah menjadi pemimpin di rumah suaminya dan memimpin anaknya suami jadi seandainya suaminya dia can, eh, yaitu duda membawa anak dia lalu menikah dengan wanita dia punya anak pula maka wanita istri ini dia bertanggung jawab atas pendidikan anaknya suami yang itu suami dan anak dengan suaminya sendiri wal mara'atu ra'ya menjadi presiden di rumah mengatur rumah tangga. Kenapa kalau rumah ini ya istri bagus suami bagus. 10 rumah berarti 10 rumah tangga tetangga yang baik. Karena baiknya tetangga tergantung baiknya di rumah. Kalau anak kita saleh salihah, kita sebagai suami yang mukmin, sebagai wanita yang mukminah, 10 rumah, ya ada 10 rumah maka kebaikan semuanya. Nah, akan indahnya dan kebaikan itu semuanya tergantung dengan apa dengan ilmu tin dan dengan amal soleh maka ini yang harus kita kejar bagaimana kita bisa meningkatkan ilmu tin ini supaya hidup ini indah supaya hidup ini sejuk nah dan juga perlu ibu-ibu ya juga membantu suami bagaimana anak ya ketika di rumah makan dengan tangan kiri Maka sang ibu bisa menduga ini tangan yang kanan. Lihat di situ. Anak yang belum tahu apa-apa setan itu sudah menggoda. Tangan tangan tangan kiri dia. Dingatkan bagi siang sudah tangan kiri lagi dia. Nah. Nah, siapa yang bertanggung jawab ini? Yang bertanggung jawab adalah sang ibu ketika di rumah. Bagaimana dia makan ya dia bagaimana dia yaitu mandi bagaimana masuk WC kesempatan yang baik ya karena baiknya masyarakat tergantung baiknya anak ini dan baiknya anak tergantung pendidiknya pendidik memiliki membutuhkan dua lembut dan berilmu nah kalau istri di rumah dia berilmu dan dia lembut ketika anaknya nakal bagaimana yaitu bisa menghiburnya bisa mengajaknya subhanallah Bagaimana suami tidak ingat pada istrinya ketika saat pergi. Keringat dia kebaikan. Ketika melihat anaknya di rumah. Subhanallah Dia bisa hafal surat ini. Bisa... Nah, Tidak ada kembiraan yang paling besar yang dimiliki oleh kaum pria. Melainkan ketika melihat sejuknya keluar ke dalam rumah tangga. Nah, dan ini kunci kebahagiaan yang harus diperoleh. Yang harus difahami oleh kaum ibu. Bagaimana si suami datang merasa bergembira dengan anak. Tapi kalau dia pulang suami ini anak hilang seperti ini anakmu tadi keluar. Nah kita sudah baru datang capek-capek, belum makan, belum apa. Jadi kabarnya adanya keluar, hilang. Ya. Dalam rumah tangga, perserakan ke sana kemari. Tumpukan baju yang belum dicuci. Ya, Kadang-kadang ya, terlintas oleh kamu ya, ini nikah lagi saja seperti ini. Ya, tapi kalau si wanita itu dia bisa mengatur dirinya. subhanallah akan dibawa sekali pun dia bisa membawa dia akan terlintas dalam pikirannya karena orang berbuat baik terkesan dia. Nah, bagaimana kita bisa mendidik anak? -anak ya ya semampunya lah ini kita sudah begini ini anak, anak kita ini sudah kita upayakan ini biar kita jelaskan kepada mereka. Ya ini fungsinya kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu wal mar'atu ra'iyatan fi baiti zawjiha maka wanita itu adalah pemimpin presiden di rumahnya karena di rumah ini adalah anak-anak dan yang layak untuk mendidik anak ini adalah orang yang sayang terhadap anak siapa itu makasih istri jadi tidak bertentangan. ya suami mencarikan rezeki dia Kebutuhan suami yaitu istrinya dan anak anak maka di rumah istri membantu si Iaitu suami yang dididik anaknya ini maka inilah hidup yang bahagia. Bayangkan, kalau anak itu menjadi anak yang salih, yang salihah maka ibu mendapatkan pahala yang cukup besar pula. Ini yang baru dipahaminya. Ya. Kemudian juga dijelaskan pula dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ada seorang wanita Benggadin dua anaknya diapit dia dengan kanan dan kirinya. Ya. Kemudian dia meminta makanan, karena miskin dia wanita itu tidak punya harta dia mengemis dia untuk anaknya ini. Apa katanya namun aku tidak memiliki sesuatu yang dapat dimakan melainkan satu buah kurma. Jadi ini istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pemimpin dunia ketika ada pengemis tidak ada di rumah itu kecuali satu kurma. Ini imam kaum muslimin presidennya di dunia ya tetapi istrinya punya satu kurma yang itu justru untuk dia lebih mendahulukan untuk kepentingan dia. Namun apa? Apa katanya Aisyah radhiyallahu anha? Kemudian aku memberikan kepadanya subhanallah. Ya wanita ini dia kasihan dia menggendong dua putrinya. Dalam keadaan lapar, Ridha dia minta untuk anaknya ini. Dan dibagi, kurma itu dibagi menjadi dua. Dimakan oleh anaknya ini dan ibunya merasa Ridha dia lapar. Karena sayangnya terhadap anak ini. Setelah itu wanita tersebut berdiri dan beranjak keluar. Mulailah keluar. Apa katanya? Tiba-tiba Nabi SAW hadir atau datang dan aku pun memberitahu tentang peristiwa wanita ini apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebaikan wanita yang mandiri anak ini dia dikendungnya dia ridho kepanasan untuk menjadi nafkah karena suaminya tidak ada dia apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ibtuliya min hadhihi albalati bi syaiin barang siapa yang diuji oleh Allah dengan sesuatu karena anak-anak perempuannya Nah Kemudian dia berlaku Berbuat baik kepada anak perempuan itu Ini contoh Anak yang sifatnya lapar dah makan Bisa juga contoh yang lain Anak yang sifatnya dia nakal di rumah Tapi si istri dia bersabar Mendidiknya ya Bersabar dia ya mendidiknya Dan juga menasehatinya apa katanya Allah Ta'ala Apa katanya beliau Kunna lahu sitron minan nar ya. Kunna lahu sitron Minan nar Maka mereka ini akan menjadi pelindung dia dari api neraka wanita-wanita, anak-anak ini menjadi pelindung ibunya dari masuk di dalam neraka ini keutamaan mendidik wanita, dan sekali lagi untuk ibu-ibu, tidak ada manusia yang paling lembut terhadap anak kecuali sama ibu sering seorang ibu menangis ketika anaknya itu dicambuk oleh suaminya maka siapa lagi kalau bukan sama ibu yang sebenarnya belas kasian terhadap anak dan inilah kebaikan di dalam Islam. Kalau kita bersabar, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan pahala yang banyak. Kemudian seterusnya. istri mulia bila suami mau mendidiknya, istri itu akan mulia dan akan sejuk hatinya Apabila suami mau mendidik. Makanya ketika kita mencari pasangan, cari suami yang orang ahli ilmu, ya. yang bersabar, yang punya ilmu dia, yang hidupnya dia sifatnya dia kona'ah yang menerima pemberian Allah Ta'ala yang ada. Maka ini akan menyejukkan jiwa dari uh, jiwa istri itu sendiri. Maka sesuami harus mempelajari. Dan mungkin yaitu antum semuanya sudah berkeluarga. Namun tidak ada salahnya apabila kita saling ingat mengingatkan. bahwa Allah menjadikan wanita lain dengan laki-laki. Maka wanita itu punya sifat-sifat yang jelek. Tapi sifat jelek itu bisa diperbaiki. Sifat yang jelek ini adalah sifat yaitu kurang agama. Ibadahnya kurang. Bukankah ketika khed melahirkan dia tidak berpuasa, tidak sholat. Maka dengan justru kurangnya sholat, kurangnya berpuasa. Menunjukkan kekurangan agamanya. Dan orang itu kalau kurang agamanya juga kurang hati ahlaknya. Lihat orang yang senantiasa sholat lain dengan sholat yang jarang-jarak. Orang yang senantiasa berbuasa lain dengan yang tidak berpuasa dia. Yang nombor wanita itu kurang akalnya. Maka di pembagian waris satu banding dua. Maka Allah Ta'ala ketika. Yaitu. Menjadikan wanita seperti ini. Allah menjadikan laki. Yaitu hamba hambanya laki-laki. Dilebihkan kekuasaannya. Allah mengatakan ar-rijalu. Kuamun ala nisai, bima fadzal Allah bawa um ala baidin, bima amfakum amwalin. Maka Allah menjadikan laki-laki memiliki kelebihan arrojal kuamun ala nisa. Maka laki-laki hendaknya dia yang membina, yang membimbing istrinya yang membimbing wanita itu. Dan juga wanita hendaknya mau dibimbing ya. mau diajari. Karena kurang akalnya, orang kurang akal maka menerima nasihat bagi orang yang Allah belebihkan akalnya. Maka wanita yang kurang beribadahnya, maka dia menerima nasihat bagi orang yang Allah lebihkan ibadahnya, agar tertutup kekurangan itu dengan orang yang dilebihkan oleh Allah Taala, yaitu kelebihan ilmunya, kelebihan kekuatan yang lain. Adanya kerjasama, wataawanu al bilri, watakuwad dan tolong-menolonglah kepada perbuatan baik dan juga ketakwaan. Jika kita disuruh tolong menolong kepada saudara kita sama kaum muslimin, bagaimana tidak tolong menolong dengan si istri kita yang setiap hari membantu kita? Bagaimana kita tidak tolong menolong dengan suami kita yang setiap harinya membantu kita? Maka jika Allah taala menyuruh kita tolong menolong sesama kaum muslimin, lebih kita utamakan tolong menolong kepada istri kita dan juga kepada suami kita. Nah, Dengan inilah perlu difahami Oleh Kaum laki-laki Bahawa kita punya istri Mempunyai keanehan, Mempunyai watak yang beda Dengan wataknya kaum pria Rasulullah SAW Menjelaskan kepada kita semuanya Di dalam hadisnya yang sahih Apa katanya beliau Perkauilah wanita ya, Maknanya perkauilah kaum wanita itu dengan baik Maknanya kumpul istrimu itu dengan baik Berwasiatlah, nasihatilah istrimu itu dengan yang baik Nasihatilah putri-putrimu, ibumu juga yang baik Kenapa? Fa'inna hunna kholikna min zilain Ini sepatnya Karena Allah menciptakan wanita itu dari tulang yang bengkok, kita tahu tulang. Tulang tulail dengan kawat. Lain dengan besi yang mudah untuk dibengkokkan. Fa innahun khuliqna min dhila'in. Karena Allah menciptakan wanita ini dari tulang rusek yang bengkok. Wa inna aqwa shay'in minadhila'i a'la. Paling bengkoknya tulang paling atas. Ya. Jadi khawa dijadikan oleh Allah, Allah Taala dari tulang rusuknya Nabi Adam At dari angkasa. Apa katanya beliau? Fa idza haftatukumhu. Nah. Jika kamu meluruskan seketika dengan keras ya. tulang jika diluruskan dengan keras dia ya. nah. Kasar tahu berarti kamu mematahkan tulang itu. Apa kata istrinya? Da kembalikan saya ini ke ibu saya aja pulangkan, tidak peduli dia itu bagaimana, banyak bagaimana nantinya nggak, karena memang pendekarnya dia daripada gini, saya pulang salah. Ya. makanya sang suami yang Allah lebihkan mentalnya dan pikirannya dan ilmunya bagaimana tulang itu bisa lurus sedikit demi sedikitnya, dan jangan dibiarkan, biarkan bengkok dia. Maknanya wanita itu kalau dibiarkan tidak dididik lebih banyak maksiatnya daripada taatnya. Dan itu kenyataan yang ada. Berapa banyak kaum suami kurban karena istrinya. Dari ini harapan kita sebagai suami yang muslim punya pekerjaan yang sangat mulia. Maka itulah yang bengkok itu luruskan tapi pelan-pelan. Nah, ketika sekiranya dia akan timbul kemarahnya, nah kita tahan dulu pagi kita luruskan, siang nanti bengkok lagi dia siang kita luruskan, sore bengkok lagi enggak apa-apa, ini memang ini, ini istri saya bengkok seperti ini nah kita luruskan pelan-pelan lah gitu. Nah, Enggak apa-apa kita menasihati tiga kali, lebih banyak mana pahalanya dengan sekali tiga kali, nah kita teringat dengan pahala jangan kamu itu loh, tadi tu sudah diingatkan, tak sekarang kembali. Nah, ingat hati sini. Sekarang buat begini lagi. Nah, ya, enggak apa-apalah. Saya mencari pahala di sisi Allah. Ini, ini betulkan. Ini anaknya mandikan dulu. Ya. Ini sholat dulu. Begitu dia. Jadi kita jangan kita itu mengenang repotnya atau sulitnya saja. Tapi kita harus mengenang pahala di sisi Allah. Itu yang membuat kita gembira. Karena itu di dunia seperti ini lah, tidak ada istri yang murni, enggak berbuat jahat, enggak ada. Oh, sudah kotorlah yang seperti itu. Berbeza lagi nanti, kalau sudah istri itu dia mukminah di surga lah, nanti watak-watak seperti ini sudah tidak ada. Aswad cuma harus dibersihkan oleh Allah Taala dari sifat yang tidak baik, dari bau yang tidak baik, dari kotoran yang lain dibersihkan. Nah, tapi dunia seperti ini, karena ujian. Ini yang harus kita fahami supaya kita hidup ini walaupun dia punya kemampuan, punya hak untuk menikah lagi, cerai lagi, menikah lagi, tapi tahuilah wanita sifatnya seperti itu. Bukankah pernah istri Rasulullah bersama ada masalah dengan beliau? Tapi karena paling banyak beliau akhlaknya terhadap keluarganya. Ketika ada yaitu Zainab, yaitu memberi Ya sayangnya kepada beliau ketika Rasulullah SAW berada di Aisyah rumahnya Zainab itu mengirim dia makanan di dalam piring. Ketika disampaikan di hadapan beliau ditampel oleh Aisyah pecah piring itu. Tapi beliau diam. dipilih oleh beliau sukanlah dipilihnya. Ya. Ini piring yang baru kasihkan Zainab ya jangan bicara apa apa ya ini ini pilih dimakan ya dimakannya. Jadi makanan yang jatuh dibersihkan kotoran jadi makan. Begitu lembutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? beliau tahu watak wanita. Kalau dipukul yang lain yang rugi beliau sendiri. Tanya sendiri pilih subhanallah Allah pilih sendiri. Maka bagaimana menjadi suami seperti? Yaitu ahlaknya Rasulullah Sallam. Beliau paling baik, paling baiknya orang terhadap keluarganya. Yang nanti akan dijelaskannya khairukum khairukum li ahlihi. wa ana khair wa ana khairukum li ahlihi. Paling baiknya orang adalah orang yang paling baik dengan kerabatnya, dengan si istrinya, dengan si suaminya. Dan saya orang paling baik dengan istri saya, subhanallah. Ada orang dengan orang lain baik ya, dengan keluarganya sendiri tidak baik, liru. Berapa banyak seorang wanita yang dia duduk-duduk dengan wanita yang Oh suamimu itu bagus, kalau suami saya itu bakil, kikir dia suka merotangan dia Padahal suami wanita itu enggak ngasih apa-apa dia Nah ya, makanya paling baiknya ibu-ibu tidak kumpul-kumpul dengan ibu-ibu kecuali dalam keadaan darurat Karena mulut ini sering keluar dia Dan dipimpin oleh teman-teman kita yang jahat ini Mau jangan mengungkap kejahatan seistri si atau kejahatan suamiku si boleh. Itu baju kita bagaimana kita ungkapkan di tengah yang lain. Maka jaga rahasia suami. Man satar mu'minin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang yaitu menutup rahasianya menutupi rahasia orang mukmin, Allah akan menutup rahasianya di dunia dan di akhirat. Bayangkan Allah yang menutup rahasianya maka bagaimana kita buka rahasianya si istri, jangan kita buka rahasianya suami, jangan itu kerabat yang paling dekat dengan kita yang banyak berjumah, yang banyak tolong menolongnya maka perlu kita bersabar Ya, jadi situ suami hendaknya pandai-pandai mendidih dan kapan saat menasihati si istri, dicari waktu-waktu yang sempatnya pas jangan saat pada capeknya dia lalu kita nasihati, jangan sebagaimana si, si istri Minta sesuatu kepada suami harus lihat waktunya, harus melihat kondisinya. Nah, kita harus tahu apa katanya? Wa intarat tahu lam jazal awaja. Kalau kamu suami, kalau, kalau kamu biarkan wanita itu, kamu tidak memanasi hatinya, tetap bengkok dia. Was tau se bin nisai kiran. Diawali was bin nisai <tuh> kiran, diakhiri maka tidaklah kamu berkaul dengan istri itu dengan berkaul yang baik menasihatinya dengan lembut ya. kenapa orang menasihatnya dengan lembut sekalipun mulut itu menolak tapi kami yakin hatinya tidak bisa bohong wih ya memang suami saya itu baik dia bicara dalam hatinya walaupun diingkari oleh lisanya karena memang pembohong-pembohong itu lidah ini itu saat dia akan minta maaf dia. Satu saat dia akan menyadari kesalahan. Maafkanlah. Ketika beberapa tahun baru dia minta maaf. Tidak mengapa. Dan ini paling bagusnya. Bagaimana apabila suami dia mempunyai ilmu bersabar mendidik istrinya dan putrinya. Maka wanita itu akan mulia. Ada suatu juga ayat Al-Quran memberikan penjelasan. ar <tuh> rijalu kawamun ala nisai. Bima fadzalallahu ba'dahum ala ba'din. Wa bima anfaku min amu Maka laki-laki itu menjadi pemimpin bagi kaum wanita. Tetapi begini. Memangnya ibu-ibu kita menjumpai suami kita mempunyai kurang agamanya. ya, Kurang akhlaknya. Maka kita yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala wanita yang banyak ilmunya ini. Bagaimana bisa mendidik si suami? Menasihati. Tapi bukan berarti menggantikan pangkatnya suami. Tidak. Tetap menasihatinya. Ya? Ya? Dengan lembut. Ya karena dia adalah suami kita. Nah, ini ada telan seperti ini ya. Sekali kalau dia marah, maka jangan dibalas dengan marah. Ketika marah, diam. Ya. Kalau ada orang marah kita diam, tidak ada yang bisa menunjukkan kemarahan kecuali kalau kita diam. Demikian juga ketika suami dia marah, perlu kita diam, jangan dibantah dia. Dan kalau satu-satu perlu menangis. Redah sesuami si itu. Kalau dia istri menaik dia dia rendah dia. Tapi kalau suami ini sudah menekor, tidak diterima lagi bantah lagi maka akan naik darahnya dia. Berbahaya. Ya, seperti itu bagaimana kita ya itu hidup supaya tetap enak ya anak kita yaitu senang melihat bapak dan ibu kita karena rukun dan juga yang lainnya ya. Jadi upayakan dengan adanya kesabaran ya dan juga saling tahu ya wasiat mewasiatnya dengan yang baik maka insyaallah Istri kita, ya dan juga putra-putri kita menjadi wanita yang sholihah, wanita insyaAllah Taala. Nah, selanjutnya, kemudian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita semuanya, karena pentingnya kemuliaan wanita ini. Rasulullah Sallam pernah berkhutbah pada Haji Wadah di Arafah, tempat berkumpulnya kaum muslimin. Bukit Yaarofah, di mana beliau menyisipkan wasiat penting berkenaan dengan kemuliaan wanita. Apa kata beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya, Fattakul Allaha finnisa. Ya. Maka takutlah kamu kepada Allah talah, Ta ya mendidik kemudian juga memperkali wanita ini atau mengurusi wanita. Wasiat khusus yang Allah berikan. Pada sayyang eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbahkan pada saat haji wada' pada saat dia berpesan wahai kaum rijal, wahai laki-laki, maka bertakwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah ketika mengurusi wanita itu sendiri. Kenapa? Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanillah. Karena kamu wahai suami, karena kamu wahai kaum laki-laki. Ya. Mengambil wanita itu atau menikahi wanita itu, aku telah memegangnya untuk menjamin keamanan wanita itu sendiri. Kamu nikahi wanita itu bagaimana dia menjadi aman? Bagaimana menjadi ringan yaitu bebannya. Nah. Wa stakhlatum furujahun nabikalimatillah dan kamu halalkan farjinya kamu kumpul wanita itu dengan janjimu kepada Allah taala dengan akad yang itu di, uh, disaksikan oleh sekian banyak saksi. Wa lakum 'alaihinna alla yuti na furus aqan takrahunahu dan kamu wahai suami berhak untuk melarang istri-istrimu jangan sampai istrimu itu memasukkan laki-laki yang kamu benci. Ya, maka si suami punya hak dia maka ketika dia mau pergi nanti kalau si fulan masuk di rumah ini tidak boleh, sekalipun makrom sendiri sekalipun dia mertua, seandainya saya mengatakan nanti, kalau nah, yang mau datang, tidak boleh masuk kita ati, kita ati dulu ya. seandainya seperti itu, karena suatu saat ada juga orang tua yang merusak kehidupan menantunya enggak Kadang-kadang ada merusaknya. Jadi suami yang punya ilmu din insya Allah tidak akan melarang istrinya dari kerabatnya masuk. Melainkan karena ada sebab. Dan orang tua-mertua tidak selamanya dia tahu din. Ya kan? Maka ketika sang istri sudah menikah. Kewajiban taatnya yang didahulukan adalah taat kepada si suami. Bukan taat lagi kepada si bapak dan ibu. Karena sudah lepas. Namun berbaik baik kepada bapa dan ibu tetap. Namun apabila dua perintah, suami dan juga si bapa dan ibu untuk anak wanita ini maka harus jalukan ketatan kepada si suami. Sekiranya tidak mungkin dikerjakan tepat waktu yang sama dua-duanya itu. Ya, ini untuk membina keluaran yang bagus supaya kita hidup sejahtera. Jadi satu saat suami akan melayan nanti kalau saya pergi tidak boleh saudara memasuk. Tidak boleh paman itu sendiri masuk. Tidak boleh. Apalagi ya masuk itu bukan makhluknya. Ya. Jadi kita sebagai sang istri, eh, sebagai istri yang mulia, ketika ada tamu tahunya suami tidak boleh masuk. Kalau kita tidak dapat izin, walaupun dapat izin kalau itu bukan makhluk tidak boleh masuk. Kena setan nanti akan menggoda kita tentang ya hey, itu loh. Tadi ada orang laki-laki masuk di rumah. Kalau sesuami dikatakan demikian bagaimana perasaan hati sang suami. Nah, bisa juga istri menjadi sasaran yang pokoknya. Tapi kalau istri dia menjaga hafidhatan. Nah, menjaga kehormatan dirinya. Tidak semuanya laki-laki boleh masuk dia. Boleh nah, masuk atas perintah suami yang itu mahramnya. Maka sejuk hati suami. Nah ini juga dia antara hal. Agar kita tidak terjadi... ...yaitu retak dalam kekeluargaan suami istri ini atau pasutri ini... ...maka nasihat suami yang baik hendaknya kita terima. Terutama jangan sampai ketika suami ini tidak ada... ...lalu sembarang orang masuk di rumah kita tidak boleh. ya, Karena suami itu pemimpin-pimpinan kita, kita harus izin dulu. Bahkan kita juga beritahu sampai sekarang pun ketika kita... ...ini ada mobil mau dipakai, telepon dulu dia kita senang, jadi kalau istri itu menanya gitu, wah senang, kita dihormati ya kita diminta pertimbangan maka insyaallah suami yang baik tidak akan melarannya permintaan si istri yang baik itu tapi perlu memberitahu itu adalah suatu hal yang cukup baik ya ini perlu difahami, maka dengan kesabaran si suami dan ketaatan si istri kepada si suami itu menuju jalan yang diritahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah, ta demikian juga Si suami dia hendaknya pula Memperkalui istrinya dengan cara yang baik Ketika suami melihat Ketidakberesan seorang istri Hendaknya dia secepat mungkin Yaitu segera ingat kebaikan Ingat kekurangan si istri itu sendiri Jadi ketika si istri marah atau yang lainnya, Oh iya Memang watak wanita seperti ini Ya, Satu jadi untuk redahnya permasalahan dalam rumah tangga. Ketika kita sebagai suami menghadapi. Si istri kok kurang berkenan. Maka teringat. Ingatlah bahwasanya wanita memang begitu. Wah tanya, Satu. Yang nomor dua bagaimana kita bersabar. Nomor tiga bagaimana kita menasihati dengan. Dengan yang baik. Segala sesuatu. Ayolah al-Qawad. Kalau kita hadapi dengan ilmu sejuk insyaallah. Maka Allah mengatakan. Wa'asiruhunna bil-ma'ruf. Wahai suami kumpulkan istrimu itu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut, dengan cara yang baik. Fa in karihtumhunna maka apabila kamu wahai suami menjumpai watak atau tingkah istri ini sesuatu yang kamu benci. Nah. Wahai suami pergaulilah itu dengan baik. Maka ketika kamu melihat ada perkataan yang tidak senang didengarkan oleh suami ataulah tindakan yang itu tidak senang dilihat oleh sesuami apa katanya Allah taala fa sa'an takrahu shay'a fihi khairan katsira boleh jadi kamu lihat yang kamu benci itu tetapi Allah menjadikan kebaikan yang banyak nah ya maka bekal-bekal seperti ini untuk ibu-ibu dan juga para bapak ya perlu kita Mengingat diri, karena yang bisa menyelesaikan perkara sengketa dalam keluarga hanyalah Allah Swt. Kalau kita mau tunduk dengan perintah Allah Taala dan sunahnya beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada kesulitan melainkan ada jalan ke kemudahan. Ya, jadi diingat, apa katanya Allah Taala? Nah, Allah Taala memberikan penjelasan kumpilah istri itu dengan cara yang bagus. Kalau kamu melihat sesuatu yang kamu kurang berkenan melihat tingkahnya bicara yang lain, maka semoga Allah Ta'ala menjadikan seperti itu baik untuk dirimu karena orang yang diperlakukan dengan baik, dia akan berbuat baik kepadanya ini cara untuk membina dalam satu keluarga ya, jadi jangan ya itu kemaran dihadapi dengan kemaran, tidak menyelesaikan perkara cacimaki dihadapi dengan cacimaki tidak, tidak menyelesaikan perkara tapi Allah mengatakan Wahidah khatibahumul jahiluna karu salam. Kalau ada orang yang butuh yang mencaci-caci kamu, maka ucapkan ucapan yang sejahtera. Ya. Bagaimana ketika istri marah kita menyampaikan yang lembut, ya, ya marah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa istri saya marah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan pahala saya. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Ya. Jadi kemarahan jangan dihadapi dengan kemarahan. Nah, ya, ketika marah berdiri, duduk, kita duduk masih marah, berbaringlah. Masih marah ambil air wudu. bukankah api dipadamkan dengan apa? Air, maka padamkan kemarahan dengan wudu. Karena ketika kita wudu berarti menjauhi syaitan. Ini cara di dalam berkeluarga. Demikian juga ketika cekcok, ya, ketika dia bentrok, berbeda pendapat dengan anak, jangan sampai kita mengatakan, "Oh, memang bapakmu itu salah." Bapakmu itu salah. Kamu jangan Ya. Bagaimana anak merasa dirinya itu salah orang tua betul. Ya. Ini abimu kenapa sebetulnya karena dia tadi sibuk ya kasihan dia ya. di kerja melihat anaknya seperti ini begini marahnya ya. ya kita ya kita harus memahami. jadi bagaimana jangan sampai nanti anak diajak karena kasih sayang terhadap ibu lalu dicacinya si suami ya. Itu ayah membikin enggak punya tetangganya jangan. Kerana ini pendidikan yang tidak baik. Tapi bagaimana anak tetap bagaimana dia menghormati. Yaitu kebaikan si suami, eh, si ayahnya itu sendiri atau orang tuanya sendiri. Demikian juga kebaikan-kebaikan yang sifatnya bagi suami. ya Apabila dia bersabar mendidik si istrinya. Maka insya Allah si suami ini akan menjadi baik pula. Demikian juga si istri juga menjadi baik. Dan itu insya Allah bisa dibaca sendiri. Tadi ya, karena memang waktunya... Maaf ini terlambat di perjalanan padat dan insyaAllah season berikutnya, eh, yaitu tanya jawab, ditanya jawab silahkan bertanya lewat, yaitu WhatsApp juga boleh atau tulisan juga boleh. Sekarang masih yaitu ada beberapa di meja pertanyaan di sini ada beberapa pertanyaan. Pertama mohon nasihatnya Ustaz bagaimana cara membimbing anak perempuan usia remaja. Tarbiyah seperti apa yang perlu kami orang tua lakukan. Apakah baik jika untuk, me, eh, baik jika untuk masa depan diarahkan kuliah sejauh yang ia mahu. S1, S2, S3. Bekerja, meniti karir ataukah apakah pilihan yang lain dapat kami lakukan agar ia kelak menjadi wanita mu'minah soleh. Kalau kita sudah punya putri. Apa itu? Jadi upayakan. Kalau putri ini memang paling baiknya itu dididik untuk din. Paling baiknya. Karena dia sudah kurang agamanya. Kurang berakalnya. Kalau dididik dengan pendidikan umum. Tak menjamin dia. Satu. Dan wanita itu sendiri. Pada dasarnya kalau keluar itu menjadi fitnah dia mengatakan al maratu idza kharajat oh, istasrafal syaitan atau kamakil wanita itu kalau sudah banyak keluar maka disambut dirayu oleh syaitan menjadi fitnah dan juga memfitnah maka jika putri kita ya yaitu dia sudah berumur umpamanya ya sudah sekiranya sudah saatnya mau menikah umpamanya ya Kemudian kita punya pandangan ada Yaitu pemuda yang baik din ya. ya. Alangkah baiknya apabila segera dinikahkan nah. Karena menikah menunggu selesai kuliah Tidak ada dalil Mana dalilnya? Bid'ah kan? Bid'ahnya nikah seperti itu Nano, Jangan dulu kuliah Mbaknya belum juga nikah kok Kamu nikah dulu Mbak sopan. Nah. Itu bahasa yang tidak benar Mana dalilnya harus mbaknya dulu yang menikah? Ya. Jadi kalau dia sekiranya sudah balik dan juga yaitu ada ikhwan atau yang lainnya yang sifatnya dia bagus dinya segera menikahkan putri kita itu kebahagiaan dan sudah lepas tanggung jawab kita demikian juga kekhawatiran kita menjadi menipis gitu. Coba kita kalau dia sebelum, belum menikah apalagi dia keluarga niqliyah yang itu bercampur laki-laki dengan perempuan dan dosennya juga seperti itu dan juga yang lainnya ya. Maka fitnahnya banyak sekali apalagi sekarang dengan Facebook yang lain. Ini fitnah-fitnah yang banyak sekali. Berapa banyak orang sifatnya jatuh kepada perbuatan jahat karena kesalahan di dalam Dia itu berkhalwat itu sendiri. Kami tidak menarung kuliah. Kuliah tidak apa tapi kalau kuliah dia di ya, mempunyai dia yaitu di tempat satu lembaga yang sifatnya khusus untuk wanita pengajar-pengajarnya, yaitu orang-orang yang dipercaya dalam agamanya, ya. kemudian juga tidak bercampur, ya maka insya Allah itu bagus. Ya. Dan juga pada dasarnya wanita ini, kalau dia sekolah umum itu nanti akan meninggalkan rumah. Bagaimana saya punya S2 kalau saya harus mengajar anak-anak saya? Dan umumnya anak itu dididik oleh kaum-kaum burung. Ya. Kalau kita mengambil sarjana untuk mendidik anak kita, kita enggak kuat untuk membiayai. Kalau orang-orang raja itu orang-orang yang sifatnya, ya akalnya ringan, akalnya ringan. Ya, bagaimana anak kita-kita titipkan? Kepada orang yang tidak punya ilmu tin, tidak punya adab dan juga yang hanya sekedar untuk menggedung yang lainnya. Sedangkan kita yang dilebihkan oleh Allah Ta'ala, yaitu itu tin yang lainnya, yang itu mestinya berhak untuk mendidik anak kita. Ya. Jadi, Yaitu Dengan zaman seperti ini Yaitu tidak mendukung Kecuali apabila memang Pendidikan itu memang lepas ya Dari Yaitu bisa laki-laki perempuan Dan juga Dosennya orang-orang yang beragama Yang dia bisa bertadbir Yang juga menyampaikan din Dan juga yang lainnya Mungkin itu bisa ya. Tapi kalau sekedar kita jumpai secara umum Kami rasa kurang mendukung Dalam pendidikan agama Karena tadi dimaksudkan bagaimana menjadi wanita yang salihat, yang hafizat, yang kanihat. Ya. Ini buta ilmu, sebenarnya itu butuh ilmu. Bagaimana menjadi wanita yang salihat sedangkan dia sendiri tidak mengetahui amal yang salih. Bagaimana menjadi wanita yang hafizat, yang menjaga kehormatan dirinya. Sedangkan dia tidak tahu bagaimana cara menjaga kehormatan dirinya dengan dinul Islam. Wallah alam islam. Ketika melihat kemungkaran suami dan anak di rumah, sebagai istri atau ibu yang sebaiknya dilakukan bagaimana panggil suami sisi sini sini sebentar, kita panggil jangan didengarkan anak, misal lagi jangan dicaci lah anak seperti itu jangan dicaci, ya jangan di ya itu pukul kan nanti kalau sakit kan orang tua sendiri, jangan didengarkan oleh anak. Jadi kalau anak mendengar, wah, oh, no, ummi saya bagus ini. Habis saya tidak baik. Nah, akhirnya apa? Dibenci terus. Ya. Dan setelah saat anak ini akan manja dengan si ibunya. Ibunya salah pun akan dibela. Nah, jadi ketika ada suatu masalah, taruhlah si suami sedang berbuat sesuatu kurang enak dengan anak. Maka kita akan, sebentar ini ada, perlu ini. Tolong sebentar. Nah, dinasihati. Ya. Sekiranya tidak didengar oleh mereka. Demikian juga anak. Ketika ketika, ketika dimarahi oleh orang tua memungkinkan kita ya mengajak suami ini belum berhasil anak kita panggil nanti dulu anak aku panggil dulu aku panggil sebentar saja nanti nasihat ini kasihan ya jangan dikutukan. gitu ya ni ayam baru dah Jadi bagaimana kita sang istri ya bisa berbuat baik kepada suami pada saat Yaitu suami sedang bertengkar dengan anaknya dan dicari sebabnya apa Karena orang marah itu mesti ada sebab berkelahi pun juga ada sebab, caci mencaci juga ada sebab, maka kalau kita tahu sebabnya, tahu solusinya sekarang ketika suami datang marah, kenapa marah dia, catat dia, oh uh, iya marah karena terlambat saya masak belum, nah ini apa itu, karena berserakan di rumah, catat dulu dia, masih bisa lagi, tidak terulang lagi, demikian juga ketika istri marah juga harus kita pahami, kenapa istri kami marah, nah perlu di Kenapa sih marah ini apa? Oh ini ini. Nah. Nah, kita perlu untuk menyelesaikan perkara dengan dua orang dan Allah mengatakan wasawirhum fil amri bermusyawarah ya. Karena musawarah ini membawa satu kebaikan ya. Dan juga tunjukkan ayatnya ketika suami salah. Ini lah ayatnya loh. Ketika istri saya, ini loh surat An-Nisa ayat nomor sekian. Nah, jadi merasa bahwa yang menasihati bukan suami tetapi yang menasihati adalah firman Allah taala atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Sebagai istri atau ibu yang eh, enam saat sudah. Baik, benar. Kemudian berikutnya di dalam Al-Qur'an digambarkan surga untuk para laki-laki yang diberikan bidadah. Bagaimana gambaran surga untuk para wanita? Ya. Nah, kalau Allah Ta'ala menjelaskan tentang bida, yaitu, bida dari maka laki-laki pun juga laki-laki yang bagus, yang inta. Karena Allah mengatakan, wattayibatu littayibin, wattayibuna littayibah. Nah, maka wanita yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk wanita yang baik. Jadi ketika disebutkan bida dari, maka sebaliknya pula, wanita akan riza dengan Yaitu, yaitu dengan suaminya yang baik. Disebutkan banyak disebut bidah dari, ya. Kenapa? Karena, Karena yang banyak membutuhkan adalah laki-laki. Jadi ketika Allah mengatakan Zulinalin <tuh> nasi kubus awan <dengan> mina nisa maka Allah menghiasi manusia senang dengan wanita. Bukan berarti wanita tidak senang dengan laki-laki kebalikannya jika demikian jika Allah membuat senang laki-laki itu terhadap wanita maka wanita juga senang apabila disenangi oleh laki-laki jadi dibuat indah pula ya jadi ketika di dunia suaminya memnyacat dan lain, di akhirat dikembalikan semuanya menjadi indah ada wanita yang sudah tua bangka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biar ya Rasulullah du'uni Anakku nafil jannati. Ya Allahi Nabi Dua akan aku masuk surga ya. Apa kata biar tidak ada wanita seperti kamu masuk surga. Menangis wanita. Begini loh. Wanita masuk surga itu akan dibuat muda lagi. Wa kawa iba gadis, atroba. Gadis-gadis yang sebaya. Tidak ada orang tua lagi. Dan laki-laki yang tua menjadi muda lagi. Subhanallah. Allah Maha Kuasa. Jadi jangan sampai nanti ini. Itu kalau biar seperti itu bagaimana... Nanti bidadaranya. darahnya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wanita indah untuk suami. Maka Allah membuat wanita itu senang pula dengan suaminya. Dan tidak ada yang iri saat itu. Karena Allah mencabut sifat-sifat yang jelek bagi orang yang alisur, surga. Wallahu wallahualam. Dan ini masalah urusan urusan yang kuat. Yang perlu kita faham apa adanya. Yang jelas apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Untuk kita semuanya kenikmatan surga hanya sekedar pemberitahuan. Hakikatnya akan di, kita lihat apabila Insya Allah kita beruntung kepada Allah apabila kita dimasukkan di dalam suratnya. Beginilah. Nah. Bagaimana cara berumah malah dengan sepupu dan ipar yang berbeda jenis dengan kita? Ya, maka beliau mengatakan alhamu almauto, saudara ipar itu membawa mati. Nah, hati-hati ya. Jadi kalau kita, ya itu punya istri. Terus ada di istri, di hati ini tempur terus, dia, ya. Tidak bisa tidak. Karena itu memang sudah senatullah. Maka bagaimana upayakan, ya apabila belum punya rumah, ya menyewa, ya. Yang sifatnya. Atau kita bisa menjauhinya. Ya diaturlah, si istri jangan sampai. Yaitu bagaimana, yaitu menyuruh adiknya untuk belanja yang lainnya, ya. Karena babi mengatakan alhamu almautu kerabat dekatnya suami itu membawa maut, paman yang membawa maut, saudari, iparnya membawa maut dan juga yang yang lainnya, ya. Jadi kita atur bagaimana hidup ini agar tidak terjadi kesenggangan, karena berapa banyak sering terjadi, ya. Karena itu tadi ketika yaitu suaminya membongkeng adiknya, ya. Bahagian akhirnya apa? Terjadi setan itu membujuknya. Wu, uh, adikmu yang paling cantik dia, dan juga yang lainnya. Nah, ya. maka ini perlu kita kembalikan kepada Dinul Islam dan apabila orang tua yang menyuruh kita masih untuk berkhal dalam satu rumah, bagaimana diupayakan istri kita ini ya tidak bertemu dengan saudara ibu saudara suami, agar tidak terjadi satu fitnah. Wallahualam. Bolehkah kita berkumpul dalam tempat yang sama nah, Tempat sama saling lihat melihat tidak boleh Tapi kalau rumah itu besar Kemudian kita punya kamar tersendiri Dan juga si suami ini memang belum mampu untuk menyewa rumah Dan juga bisa terjaga kehormatan diri kita Ya mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni Apa yang belum dimampu oleh suami kita Namun apabila kita mampu Pindah itu lebih utama Misalnya dalam satu Idul Fitri biasanya kita berkumpul dalam satu rumah. Jadi satu rumahnya kalau bersama dengan suami dan kita menutup wajah kita nggak apa-apa. Nah, dan tapi kita tidak boleh berjabat tangan dengan laki-laki yang itu bukan makhlum ya atau makhlum sementara. Makhlum sementara itu seperti kita berjabat tangan dengan suami istri kita tidak boleh. Walaupun tidak boleh kita nikahi tapi suatu saat bisa dinikahi kalau istri itu meninggal dunia. Ya. Jadi yang penting kita boleh ya Jadi kita bagaimana berjabat tangan dengan orang yang sekanya boleh kita berjabat tangan. Kenapa? Ada satu hadis. Kepala manusia ditusuk dengan besi, la ayyutu akhadhikum. Seandainya salah satu di antara kepalamu ditusuk dengan besi tembus sampai jujur itu lebih ringan dosanya daripada menyentuh wanita yang bukan makhluknya dan beliau berbayat hanya dengan ucapan. Membayat wanita. Ketika wanita mengulurkan Enggak, Aku membayat kamu dengan ucapan. Bayat tuki. Aku bayat kamu. Ya agar kamu. Yaitu tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Tidak mencuri. Tidak membunuh anak. Dan juga tidak berzina Dan juga yang lainnya. Ya ini penting ya. Jangan sampai nanti keluar dari Idul fitri. Yang mana amal kita baik pada bulan Ramadan. Kemudian berkurang karena dosa yang dilakukan setelah Idul. Now di bilamendali. Selanjutnya mungkin ini ada beberapa. Ini ya, kita lihat dulu. Ada pertanyaan seperti apa kewajiban anak perempuan dan lelaki terhadap orang tuanya dari sisi ma ma materi. Kalau anak laki-laki dia memang orang yang mampu. Dan orang tua itu miskin. ya Maka membantu orang tuanya sesuai dengan kemampuan yang ada. Tapi kalau anak tidak mampu dia membantu. Yaitu secara matriah. Sedangkan bapak sangat membutuhkan. Maka tidak boleh sang anak lalu dia. Yaitu kesana kemari hutang untuk membantu orang tuanya. Ya hutang boleh tapi sekiranya kita bisa membantu. Karena Allah mengatakan fataku Allah mastotok. Namun apabila oh, anak ini dia mampu nah, duitnya lebih, ya. kemudian anak ini dia mau menghajikan orang tuanya, tidak mengapa. Si istri yang mengatakan kenapa kamu menghacikan orang tuamu? Ya kadang-kala -kadang ketika ya itu suami memberi sesuatu timbul dalam perasaan si istri kenapa orang tua saya tidak dikasih? kadang kadang muncul benih seperti itu. Ya. Maka kita Sebagai sang suami tidaknya juga bisa melihat watak si istri. Kalau watak si istri itu suka dia iri hati. Nah, eh, bagaimana memberi sesuatu yang sifatnya tidak ketahuan oleh si istri. Karena itu harta kita sendiri. Tapi kalau istri itu dia mempunyai hati yang lapang dia. yang Dan juga ramah dia. Dan juga eh, senang apabila suaminya bisa membantu yaitu kerabatnya maka itu baik, karena kita memberitahu dan istri itu ridha menunjukkan pengembirakan suami pula dapat pahala pula ya. jadi di sini masalah urusan tentang masalah material yaitu sebetulnya kewajiban untuk membantu orang tua dari sisi material itu ketentuan yang nas itu tidak ada tapi kalau orang tua itu memang tidak mampu maka anak yang dibesarkan oleh orang tuanya Alang alangkah baiknya apabila Mengetahui orang tuanya dalam keadaan miskin Dia membantunya Bagaimana hak dan kewajiban saudara perempuan terhadap saudaranya yang lain Atau sebaliknya Saudara perempuan Wajib menasihati saudaranya Laki-laki apabila salah ya. Jadi saudara perempuan dia menyentuh Bagaimana dengan adik-adiknya Laki-laki menasihatinya Ya Apabila sudah mampunya untuk bekerja, suruh bekerja dia. Supaya tidak menggantungkan kepada orang tuanya atau yang lainnya. Jadi, kenapa sudah perempuan tidak wajib untuk menafkahi saudara laki-lakinya. Kecuali kalau kita tahu, wanita ini yaitu mendapatkan harta yang cukup, kemudian diizinkan juga oleh suami. Dan tidak apa-apa, kebutuhan adimu apa. Ya, memberitahu nanti aku akan membantu. Baik, dan itu adalah kebaikan suami yang harus kita yang sebagai istri harus mensyukurinya. Wallahu aalaikum. Kemudian juga berikutnya, kalau wanita lebih utama sholat di rumah, apakah sholat tarawih juga lebih utama dilakukan sendirian di rumah? Iya. Jika sholat wajib. Lebih utamanya di rumah, maka sholat sunah pun juga demikian. Cuma, suami tidak boleh melarang istrinya mau sholat di masjid. Dengan syarat apabila si istri itu bisa menjaga kehormatan dirinya. Tapi walaupun demikian, sholat di rumahnya lebih utama. Lebih utama. Dan keutamaan ini perlu difahami untuk rumah ya. Bukan karena ke masjidnya, bukan karena jumlahnya. Tapi karena perintahnya Allah Ta'ala. Paling baiknya sholat itu di rumah. Sudah. Pen. ya. Maka wanita yang sholat di rumahnya Dia lebih utama daripada sholat dia di masjid Sekalipun sholat di masjid boleh ya, Dengan syarat tidak pakai parfum Dan juga tidak memperlihatkan keindahan dirinya Nah Wallah alam suha Seandainya seorang gadis yang menikah dengan seorang pria Sedangkan kedua orang tua gadis tidak hadir jadi tidak ada wali. Apakah pernikahan ini sah? Tidak sah. Karena ada khatislah nikah khailah biwalihin. Tidak sah wanita itu menikah tanpa wali. Wanita tidak bisa menikahkan dirinya. Tidak bisa menikahkan keluarganya. Kecuali apabila wanita ini ayahnya kafir. Atau semuanya kerabatnya kafir. Maka datang walinya adalah waliul amri. Dan ini perlu dikahami. Karena sebagian banyak... Eh, sebagian dari kaum muslimin ada yang sifatnya Berbaikat ini dan itu Menganggap orang tuanya karena tidak berbaikat Dikatakan kafir Sehingga harus diwali atau dinikahkan oleh Yaitu mursidnya Atau pimpinan organisasinya Maka ini adalah tidak benar Karena namanya wali adalah orang tuanya Sendiri Bukan orang tua angkat Orang tua sendiri itu namanya wali dia Kalau tidak ada maka kakeknya dia Kalau tidak ada maka pamannya tidak ada. Maka saudara yang tidak ada. Maka anaknya dia. Selagi anak itu sudah balik. Jadi tidak, wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri. Dan juga tidak bisa menikahkan yang lain. Dan tidak boleh minta dinikahkan oleh orang lain selagi walinya masih ada. Kecuali wali ini pembahannya dia. ya, Menyerahkan kepada hakim. ya, Maka boleh. Karena itu ada penyerahan. Adalah naib, wakil dia. Wallah alam isu'ala. Baik, insyaAllah nanti akan kami jawab yaitu lewat whatsappnya apabila ada waktu ya, dan kami cukupi sekian dulu dan maaf tadi terlambat perjalanan cukup jauh dan padat. Mudah-mudahan Allah SWT ta memberi taufi dan hidayah kepada kita semuanya dan menjadi suami dan juga istri yang sholih dan sholihah sehingga diridhoi Allah Taala dan menjadi suami dan juga istri di dalam suruh Kabula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sallam wasallam subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu warahmatullahi wabarakatuh